Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja magyar. Fattyú a küszöbön Európa, nem ilyen gyereket akar. Rossz a éjjre, azt mondják, megeszi a húsnyes. Túl sokat iszik, és sírva hazudja, adni van kell. Azt mondják, vendégszerető, de nyelveket nem beszél. Könnyen fogad, de könnyen elvetél, Rossz a híre, azt mondja, a zsarnoknak hajt fejed És összefekszik bárkivel, de csak hazudja, hogy szeret Azt mondják, nem ír, nem olvas és semmiből nem tanul Szép és színes az álma, de reggelre megfakul Rossz a híre, azt mondják, minden harcban vesztek Egy valamit, nem tudnál a jobban semmilyen nemzet Mondják, de ne legyen igaz, hogy a népen A magyarok csak meghalni tudnak szépen Ne legyen igaz, hogy a népen A magyarok csak meghalni tudnak szépen Van úgy, hogy elesik, de mindig tapra áll Kincseket hajít el, talál, rá, talál Gyakran tévedel, de végül visszatalál az útra és Talán elhiszi egyszer, hogy van jövője, és nem bűnös a múltja És majd azt sem hallgatja el, amire nem lehet büszke És felemelt fejjel emlékszik, minden nagyszerű ügyre És még ugi helyzet van, a kérdés az, hogy lehetünk-e ki lehet, kilenckor Sem nyugatlan, sem saját magán jó, ezt aztán beválthatja az Ukina, nem tudom, hogy mit kérhet tőle. Elképzelésem. Nem tudom, mennyi kredítje van. De ezt most, most közölte velem néhány pillanattal ezelőtt. Tehát én nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Vhetem, hogyha hamarabb végetél, akkor valami 90. Magyarok, nem csak meghallott. Én adásban voltam nem önnel. Nem Oké, okay, rendben van a Wintermantel belement, úgy, a kreditjei a Winter önnel szemben már nem tudom, hol tartanak. Az enyémeket most nem számoljuk, az nem ide tartozik. Akkor 8-30-kor vagyunk mi, az a kérdés, hogy a 11.45 az állam még, mint az ősz háza. Jó, rendben van, akkor tehát 830 kor Oké, rendben van, köszönöm szépen! que la mort que les ombres la a Értem a Tamási Józsinak, hogy szólok néhány szót a Lilákáczról. Ugye fél 11 környékén találkozom az igazgató úrral, mármint a József Hatvila színház igazgatójával, aki kérdezte tőlem, múlt héten beszélgettem Terihaj Péter rendezővel, hogy láttam az előadást, nem láttam, 30-án megnéztem másodmagammal, az alábbi SMS-t küldtem a rendezőnek tegnap. Ha csöng a telefon, ne meg, helyzet van, de nem jelentős. És csak a Krisztának üzele még miatt aggódni kezd. Azt írtam tehát, hogy jó reggel. Ezt írtam tegnap. A második felvonás végére összeállt Tótmanci remek. Az ennék általában működnek, a biciklis jelenet értelmetlen. Holnap találkozom az igazgatóval, Fia János, ami egyébként nem igaz, hiszen holnap után találkozom az igazgatóval. Erre Hai Péter az Alábbi sms küldte. Köszönöm, egy kompozíciónak a végén kell összeállnia. Vancillak örülök, csak én biztattam benne, a bicikli jelenet valóban értelmetlen, ha csak nem tudja valaki, hogy ott a zsidókról volt szó eredetileg. Egyébként az előadás ritmus, miatt van szükség rá, ezért sem lehetett kimecseni. hogy láttad jó reggelt. Ez a jó reggelt, ez önökre is vonatkozik. Remélem, hogy nagyon jelen, Tűs, levéltitkot Teligai Péteres emesének felolvasásával nem árultam el. Az első felvonás nagyjából a háromnegyedig az, az, az darabokban van. Tehát az, abban semmi nem áll össze, vagy legalábbis én egyfolytában a honpolára néztem, és mi akkor így egymásra nézni, amikor aggódunk amiatt, hogy a szünetben véletlenem nem -e megyünk-e haza -e. De nem mentünk haza, már csak azért sem mentünk haza, mert hogy ezt nem lehetett megtenni, hiszen nem csak Károlyál, a József Hatira Színház igazgatójával, akinek a nevét, Telihaj Péter, a beszélgetést folyamán egyetlen egyszer sem ejtette ki, és ez nem volt valószínűleg véletlen, vagy valószínűleg nem volt véletlen. Um, tehát oda azért valamelyest felkészülten kell menni. Annyira, hogy a darab után, ahogy azt annak idején kamaszkoromban tettem, mindjárt nekiáltam szépen, ő a Művének elolvasásához, baba, nem tudom, hogy kezdődött a mondat eleje ez egy öt jelenetes mű, ebből két jelentet már elolvastam, aztán elszólított egyéb irányok kötelezettségem, találkoztam a lányommal, és nem folytatom, bár lehetséges, hogy folytatni fogom. A zenék használata az első részben a totális indokolatlan kategóriájába tartozik, ugyanannyira, mint amennyire az ember az egész darabbal nem tud mit kezdeni, hozzátéve, hogy amennyire a csacsinszki pálnak a választása teli találat, a tutmanci az, az egészen fantasztikus, tehát az, az, az egészen fantasztikus az a nő, Elnézést, itt van ez a Pikali Gerda, milyen érdekes a dolog, nem? Hogy itt van Csacsinski és itt van a Tóth Manci, akik ragyogóak, az ő nevüket nem tudom, mint színészekét, Eleme Pikali Gerdái tudom, aki a nagy csostas játsza, akinek a darabban nem ez a neve, aki viszont a csapni való közelében van. Maga akar nem rossz, énekelni tudnak. Aztán jön a szünet, és aztán valahogy az egész össze. Hogy ezt végül is hogyan érje el a rendező, fogalmam sincs, nem hiszem, hogy nekem a konyhába kéne bemennem, hogy rájöjjek arra, hogy hogyan működik a szakás, de amikor vége van az előadásnak, akkor az ember tapsol, elsősorban Tót Manciókán, aki egészen remek, tehát szinte szavak sincsenek rá. Lesz belőle egy korkép, ami sajnálatos módon se nem a darab játszás ideje, tehát valamikor a múlt század első harmada, se nem pedig a jelen, valami időtlenség van a darabban, de ez az időtlenség ez nem feltétlenül használ neki. Az egész darab furcsán lebeg a lét és a nem lét között, miközben azért nem ártana, ha az ember tudná valóban kötni. Tehát valahogy az ember venne egy rajszöget, hogy odaszögezze a darabot valahova, hogy tök mindegy rossz helyen van, de legyen valahol. Hát nézzék, így röviden Tamási Józsi kedvéért, aki 418-at határozott meg olyan időpontként, amikor ő neki ki kell szállni az autójából, és nem tud tovább hallgatni engem. Józsi, ha van még bármilyen kérdésed, akkor szívesen válaszolok a darabot illetően. 0614890999 és 0636771161. Ma a 2019 május másodika van csütörtök és kettő perc múlva lesz 418. E tavaszinak tűnik az idő, mint tegnap süt a nap, nincs hideg, tegnap fújt a szél, az némileg zavaró volt, hogy ma is fújni fog-e fogalmam sincs. 8 órától Györgyevics Beredek, fél kilenctől Ugi 9 kilenctől Wintermantel Zsolt vár önökre is rá. Egy egész óránk van majdnem, az rengeteg idő. Ismeretlen távolik kis kikről Benn az egek lángba borulnak és hakam meg csörem. egy karkötő senki? Sehol, se vágna, nagyon jó kis hétvégén volt, hozzá hozzáéve, hogy ugye nem volt hétvége, máris elseje volt. Én itt az elmúlt napokban gűzerűvel költöttem a pénzt, amivel önöket nem fogom zlikálni, hogy ez a nyári programjaim, programjaimnak a finanszírozásához szükséges, amelyet ugye megpróbáltam megtölteni tartalommal. Főleg utazom, ugye június, július és augusztus hónapok. Ha netán elérkezünk a szeptemberhez, és módomban lesz önökkel beszélgetni, elmesélem, hogy hol mindenhol voltam. De egyszerű lesz erről múlt időben beszélni, mint jövő időben. Legy eszélyes, még egyszer. Leesett a horogról. Jó reggat. Tamási József, szia János. Szia édesem. Köszönöm. Körülbelül hasonló volt a véleményem. Ennyi. A Te gyakori... Számom... Akkor szálljál. A, a, azt akartam kérdezni, hogy te egy gyakori József fatila színház látogató vagy-e? Igen. Térletem van. Sándékozom megújítani. R Rendben van, remélem igazgatóra hallgat bennünket ennek örül. Köszönöm, örülök, hogy a szívvel. Szia! Oké, szia! Nagyjából ezen a hangon beszéltem Persányi Miklóssal is, akivel összeakadtam hétfőn. Este, amikor a Filippoval elmentünk inni, és még nem döntöttük el, hogy milyen útvonalon iszunk, és így aztán beestünk egy olyan sörözőbe, ahol egyikünk se akart menni, de kiderült ebben a sörözőben, amelyet itt most nem nevezek meg, hétfőn, ha valaki két korsón rendel, akkor kap egy harmadikat ingyen. Először természetesen rendkívül hiú módon azt hittem, hogy ez valahogy a Filipovnak vagy nekem szól, de kiderült, hogy ilyet mindenki kap. Tehát, ha önök mennek, akkor pont olyan elbírálás alá esnek ebben a sörözőben hétfő, mint a Filippovnak meg én és aztán bementem ebbe a sörőzőbe különböző okok miatt, de ebbe nem volt benne a vizelési szándék. És ott találkoztam Persányi Miklóssal és népes baráti társaságával, akit fogtam magam és kiragadtam a közegéből, de már éppen búcsúzkodtak, ahonnan aggódott, hogy nem voltam egy túl erőszakos. És akkor leültünk a a Filippóval, kinyültünk az utcán. Tehát ilyen fi fiatalos tempóval, de Persányi ugyanezt a fiatalos tempót követte, és olyan módon beszélgettem vele, ahogy egyébként amikor felhívott engem Német Sándor, amikor hagytam üzenetet a hídgyülekezetnek valamilyen honlapján, vagy nem tudom hol, akkor hirtelen olyan hangot ütöttem, meg, hogy magam is megrémültem, hogy én vagyok -e ilyen viszonyban német Sándorra, ugyanezt történt miklós Miklóssal, Valószínűleg az alkohol hatás alatt, hát 12-kor küldtem neki egy sms hogy örültem, hogy találkoztunk. Ebben úgy, benne volt, hogy a válaszol, akkor az azt jelenti, hogy még beszélő viszonyban vagyunk. Ha nem válaszol, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyunk beszélő viszonyban, és mindent elcsesztem, amit nem szerettem volna. De ha már ilyen őszintenségi rohamom van, akkor még két dolgot elmessélek, mondtam a Honpolának, hogy milyen gyászos következményekkel járhatna a mi kapcsolatára nézve, hogyha én egyébként visszaköltöznék a városba. De én ezt nem, tehát ezt elsősorban abban, abban, abban mondtam, hogy biztos a Honpola például nem örülne, hogyha én minden nap sörös állapotban térnék haza. Független attól, hogy nem minden nap találkozunk, de mondjuk a találkoznánk, tehát ebben ez is benne van meg hát az is benne van, hogy ugye az ember egyedül másféleképpen viselkedik, mint ahogy mert ugye ezek ilyen fiús programok tehát szembe kell nézni az, hogy vannak fiús programok, és valószínűleg vannak csajos programok is de ezzel nem tudok mit kezdeni, mert csaj még sose voltam, és egyelőre nem szándékozom magamat átoperáltatni egyedül a homoszexuális lét foglalkoztat, hiszen egyébként Roman Kepoti az anekdóták szerint második erzsébetnek azt mondta hogy aki 60 éves kora után nem homokos, az hülye amire valószínűleg második Erzsébet nem nagyon tudott mit mondani, de hát a Truman Kepotira nem feltétlenül a PC volt jellemző, viszont nagyon jól írt, tehát hogy most rosszabb lehetett a Truman Kepotival találkozni a második Erzsébetnek, mint Donald Trump, akivel össze-vissza egymást, de még a hompola se tudja a választ, pedig hát amire a Honpola nem tudja a választ, olyan nincs. Nem mondhatják, nagyon régen fordult elő, hogy így egyik szavamat a másikba öltöttem, és csak úgy beszéltem. Hozzátéve persze, hogy biztos nagyon sokakat idegesített, de mindez, amit elmondok, a semmilyen vonatkozásban nem olyan, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. De két dolgot mondtam, a második dolog az mi? Ez a sörös állapot... Valamit még akartam mondani, de látják, itt az ember megdicséri magát, vagy legalábbis mond valami kommentet, és attól Mindjárt mindenki megy a fejemben. Sok gyógyszer szedek, ezek között a Covington az nincs jelen. Hát most ez vagy visszajön, vagy sem. Nem, hogy a bandi miért nem hív vissza. Például, amikor a lila ákászban ez a dal felhangzik, ember nem tudja, hogy annak ott mi keresni valója van. A biciklisták rész az tökéletesen értelmetlen. Én a darabban eljutottam oda, hogy zsidóznak, annak van értelme, a biciklistáknak semmi. Azt ebben a formában nyugodtan ki volna hagyni. Minden szavamra ezer Valaki helyettem gondolkodik. Ja, és tudom, mit akartam mondani. Ugye én Kubatov Gáborral kísérszerúgtam a port, amikor ott a B közepet elég furcsa körülmények között visszaengedte, és ott kettőnk kapcsolatos súlyos sérülés szenvedett. A hét elején küldtem neki egy SMS-t, amely két dologra vonatkozott, de abban is benne volt az, hogy vajon válaszol-e vagy sem, hozzátéve hogy a mi kettőnk relációjában az úgy van rendjén, hogy én írok neki, abban a relációban, ami kialakult a Fradi kapcsán, azt gondolom, hogy nekem nem kellett volna írnom, vagy csak akkor, hogyha ő ír, minden esetre megnyugtathatom önöket, vagy felidegesíthetem önöket, meg alá aláhuzandó, az elmúlt 48-72 órában semmilyen választ nem kaptam Kubatov Gáborral, akit az a hajdan volt ismerősök közé sorolok ezután, mert nem gondolnám, hogy nekem ezután, tehát én azt gondolom, hogy ez az SMS is határeset volt, de már-már már lesen voltam, és nem tettem jól, de azáltal, hogy nem kaptam választ, bekerültem a fontoskodó lesen lévő közé, ennél sokkal részletesebben erről nem beszélnék. Mint tudják, én az a készítő közé tartozom, aki tart kapcsolatot a műsorában a szereplőkkel, független attól, hogy erről jó vagy rossz véleményel van a közvélemény. Ha már helyzet, akkor a tegnapi mérkőzésre szavak nincsenek. Ha messi 11 lenne, akkor Alinekkel soha sem mondhatta volna az, hogy a foci olyan játék, amit 11-en játszanak, és mindig a németek nyernek. Szegény Messi-nek az argentinokkal nem megy, de amit a Messi tud a fociban, tehát amit nem tud a Messi a fociban, azt nem érdemes tudni. Belejött, hogy ember nem tudja, hogy hogyan tud ez az ember egyáltalán focizni ennyi lökdösődés után. hozzá téve, hogy azt az arcot, amit a Dembeli 95. percben nyújtott teljesítménye kapcsán hanyat fekve produkált, hát az alapján akár a Gloob színházba is elmehetne. Tehát Dembeli nagyjából 5 percig játszott, az alatt talán 3 gólt nem rúgott be, de kettőt egészen bizonyosan, de az utolsót, amire Hajdobi azt mondta, hogy azt ő is berúgja, itt azért óvattal a testel. Hát azt azért nagy valószínűséggel be kellett volna rúgnia, így csak 3-0 lett, lehetett volna 4 vagy 5-0, kétségtelen, hogy a Szalá kapufájával lehetett volna 3-1 is, de hát ez már csak így alakul. Jó reggelt! Jó reggelt! Lineker, ezt mondta, hogy 22-en a futballt vagy 11-en? Egy csapatra gondoltam, de hogyha gondolja, akkor legyen 22. Köszönöm, hogy hát, kijavított. Én egy csapatra vonatkoztattam, ön pedig kiadvizt, valószínűleg igaza van. Az a hang, amit megütött, azonban az édesanyámra emlékeztetett nem pozitív értelemben. Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt napadós Szám. Természetesen én is végignéztem a tanapja meccset, és a Hajduvén szerintem azt mondta, hogy ő fel ennyi pénzed is képes kihagyni, mint az embele. Igen, de akkor, akkor az viszont már nem volt szellemes. Tehát akkor igazad van, tényleg ezt mondta, viszont az, ez ebben a formában egy olyan mondat, amit az ember az élő közvetítés hevében mond, én pedig, a megjelennek könyvben, nem. De a, a Messi az egyszer lenyűgöző. Nem is értettem, hogy hogy ment be az a szabadulgás gól. Arra nincsenek magyarázatok, a, fókusz. A, az tehát azt az, az, az, az ilyen repülőgép tervezők. Hozzátéve, hogy az a tekintet, amit a messzi, szabadrugások előtt, tehát nagyjából így nézhet a fekete párduc a majomra még miatt meg hámozza. Ugye én voltam Afrikában, és hát csak hallottam, amikor hámozza a majmot a párduc. Látni nem láttam, hála jó Istennek, de hát az valami egészen elképesztő és hát ami engem lenyűgöz és mindig lenyűgöz az a gól utáni öröm amiben benne van az egyéni öröm és benne van a közösségi öröm és e, én egy visszahúzódó pali vagyok, sokszor kontraproduktívan, álszemérmes de az az öröm ami ott embereket eltölt az engem olyan közösségi élménnyel tölt el passzívan, hiszen csak nézem, hogy arra ugye, azért nagyon hálás lehetek a tévéközvetítéseknek Igen, nagyon jó jót óra. And I'll love my son, God, which meant sad at we He had a at luck Jó reggel. Jó segítséget kérnék. Igen. Hármas programot szoktam, aránylag. Hát Internet. Ezt... Re... Internetre ment elsőjétől. Ezt nem tudtam. Egyszerűen nem értettem, hogy ilyen kulturális programot És elmagy elmagyarázták, hogy ez most önnek jobb lesz, de hogy a, hogyan lesz a jobb, a és miképp arról. <laughs> hát be van írva, hogy. Mi első esélytől megszűnt. Egyetlen olyan, ahol a rendszer nem, nem, nem szűnik meg, meg, interneten ingyen elérhető. Tragédia. Hát akik legalábbis számítógépeznek, azoknak igen. Sajnos nem módonban, vagy nem szándékozom az MTV semmilyen munkatársát megkeresni az ügyben, hogy miért döntöttek így. így nem döntött. Sehol hírt nem olvastam de róla. A, de abban sok, sok helyen volt Elnézést. Ne Elnézést. Neki elnézést, de mindenesetre most kivételesen a különleges tudakozót el tudtam játszani. Köszönöm. Viszont Ütlet, szerelem. Sokan vagyunk, kevesen. Baby, baby, újra a nálat. Két dologról szeretnék most itt hirtelen megemlékezni, de bármilyen dologra reflektálok, ha önök telefonálnak. Az egyik a hompola érdeme, és teljesen igaza volt, beírhatja a fogásnaplóba, a másik az egy keddi beszélgetésnek a folyamánya, amiről az Index is emlékezett, illetve nem csak a kedi beszélgetésnek, de a keddi beszélgetésnek is volt köze hozzá, miközben a hozzám érkező e-mailek és sms -e tanúsága szerint az emberek zöme erőteljesen lesajnálta helyi Istvánt és az ő teljesítményét, együtt és egymástól teljesen függetlenül, korrigált nem sokkal a kettőnk interjúja után, valószínűsítem, hogy a kettőnk interjúja nélkül, vagy beszélgetése nélkül is. Ez inkább beszélgetésnek mondanám, bár elég heves volt, és módosított volna Újhely István. Ez egy nagyon fontos dolog, erről nem fogunk tudni egy percben beszélni, akarnak beszélgethetünk róla. Ez az, amiről én hosszasan beszélgettem önökkel és politikusokkal decemberben, ami ugye a decemberi parlamenti eseményeket illette, amiket én elvonatkoztatnék a, a rabszolgatörvénytől, ahogy elhíresült, illetve ez a plusz munkaidő ahogy a munkatörvény módosításától, valójában ott ért el egy olyan kritikus határt a frusztráltsága az ellenzéknek, hogy szervezetten vagy szervezetlenül úgy viselkedett, ahogy korábban nem, és itt hívtam föl mindazon fideses potentátok figyelmét, akikkel én egyébként beszélgettek, hogy ez egyébként egy teljesen természetes lelki folyamat, nem kizárólag a politikára áll, és ebben érdemes lenne nagyobb figyelmet tanúsítani az ellenzék iránt, és mindazok iránt egyébként, akik az ellenzék mögött vannak, hozzátéve, hogy a saját embereikkel kapcsolatban is, hiszen az, amit ők cselekszenek, hogy cse ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyébként az emberek maguktól is egy ilyen világban akarnának élni. Most ez érte el Újhelyi Istvánt, és e tekintetben semmilyen csodálkozni való nincs. Ezt követően Újhelyi Istvánnal és csatolt részeivel beszélgettem mindarról, ami ezt az eseményt követte, és amit talán holnap lesz majd egyébek közt aktuális. Egyelőre nincs felhatalmazás, hogy elmeséljem, mint hogy arra sincs felhatalmazásom, hogy a szocialista párt egyéb tevékenységéről beszámoljak, ami viszont egy másik beszélgetésben nyíltnek számomra. Több kártyavárat is tudnék ötletekkel ellátni a valós élettel kapcsolatban, de a diszkréció kötelez, így aztán itt meg kell, hogy álljak. A másik történet az egyértelműen a Honpola érdeme. Ő látta terap az egyenes beszédet és benne Komjáti Imrét. Hát emberek, Komjáti Imre az a népből Tehát a komiát imrét, ha valaki megszólja, akkor végül is a népet szólja meg, mert ahogy az édesanyám mondta, hogy a nép egyszerű gyermeke, de ezt maga sem értettem, hiszen az anyám is a nép egyszerű gyermeke, mint ahogy én is az vagyok, és valószínűleg Eszterházi Péter is az volt, de mégis valahogy ő mégse volt úgy a nép egyszerű gyermeke. Ezt nagyon nehéz körbeírni és körülírni, mert az ember minél jobban körülírja, annál kínosabban érzi magát, mert azt akarja elmondani, hogy tulajdonképpen ő semmilyen vonatkozásban, de közben mégis, és akkor el kezd magyarázkodni, minél kevesebbet mond, annál jobban érthető, viszont annál nagyobbat üt. Szóval volt a vendégek Krug Emiliának, akivel volt módon találkozni a könyvfesztiválon, de valamiért nem köszöntünk egymásnak, de ez nem tartozik ide. Nos, Komiáti évre, aki az MSZP alelnök, egy adonyban járt, és onnan jött az egyenes beszél stúdiójában, ami azért lássuk ő magában nem kis teljesítmény, Önök egy teljesen, tehát önök egy ekvivalens beszélgetést hallottak a Hajrá MSP beszélgetéssel, amely hát évtizedekkel ezelőtt, de legalábbis másfél évtizede volt körülbelül, ami ugye abban volt kapcsolatos, hogy a cigányokhoz való pénz nem jut el a cigányokhoz, és hát ezt nagyon bonyolultan beszélgette meg Bánó András és Hiller István. Itt a beköszönést követő második percben elmesélte a komiátévére, hogy ő nyíradonyban járt. És hogy hát ott milyen megható pillanatok voltak, és hát Krug Emélia csillogó szemmel, vagy kevésbé csillogó szemmel, ez megint ide nem tartozik. Pont, hogy hát mondjon már valamit, ami ezeket az idéli pillanatokat illeti. És itt sikerült két olyan egyperces elmesélnie Komiáti Imrének, aki egyébként maga Borsod megyében lakik, tehát nem úgy tűnik, mint aki ne lenne tisztában a magyar valósággal, és mégis, még Komiáti Imrén is ki tud fogni a magyar valóság, mert a honpor elmesélted, ez a valóságban Tökéletesen így volt, mint reggel megnéztem, ugye két egymástól független uh, hírforráskal ahhoz, hogy valamit az ember megerősítse, jött eszembe májusban állítólag. Donald Trumphoz megy Orbán Viktor. Mondjuk a kettő, ez nem tökéletes, mert a honpolán kívül a másiknak nem nekem kellett volna lennem, de hát így alakult. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, elment az MSZP-nek valamilyen egy nyíradonyba, ahol hát ritka nyomor talált, uh, vittek magukkal uh, lufit, amit valaki hogy föl kellett fújni, mert gázt nem vittek magukkal, vagy valami olyan gépet vittek, amit rá kellett kötni az elektromos áramra, és sikret egy olyan családot találniuk, akik felajánlották önként és dalol, vagy segítenek, ez egy, ez egy kártyás óra volt. Én még ilyet életemben nem láttam. Most megróhatnak engem, amiatt, hogy én képes úgy élni, nem láttam még kártyás órát. Kártyás órája ezek szerint egyebek között olyan embereknek van, akinek kevés pénzük van. Most sikerült ezt a kártyás órát teljesen lemeríteni az mszp lek a lufik felfújásával, ami őket is megdöntette, hát meg a házigazdát. Hogy egyébként mondjuk a Luffik felújás emiatt félbe is maradt, azt nem tudom. Mindenesetre a évre szükségesnek tartott elmondani, és ez így korrekt hogy az MSZP valamilyen módon mindjárt befizette ezt a kártyát, vagy szóval ráfizetett annyi pénz, mint amennyi eltűnt róla, de önmagában az a döbbenet, hogy felfújás közben elfogyott a család pénze, azért az nem lett hétköznapi. Majd szóba került hat automata mosógépről is, amelyet egy tehetős vagy nem tehetős, de valamilyen vállalkozó felajánlott, de kiderült, hogy semmilyen csatorna rendszer és vízvezeték hálózat ott nincsen, így aztán ezt valahogy kicserélték hat forgótárcsás mosógépre mindenesetre minden esetre a borsodban élő Komiáti Imre realitás érzékét is úgy látszik, hogy egy nyíradonyi helyzet meghaladta. Komiáti Imre javára kell elmondani, hogy ezt egy ilyen egészen isteni derűvel, vagy nem tudom, hogy kéne ezt fogalmazni, mesélte el. Krug Eméli arcán nem nagyon lehetett látni bármi. Tehát, hogy egy ilyen városi <kül> volt, aki ezt így mindezt tudomásul vette lakonikusan, vagy hát nem tudom, lehet, hogy ő se látott még orrát, vagy nem látott még minden esetre egészen hihetetlen volt. Uh, hogyha a Fidesz balfégségeit és az MSP balfégségeit kell egybevetni. Én valószínűleg egy harmadik pártot választanék, de hogyha önök azt mondanák, hogy fia lesz magas se fogadnál, hogyha ön ajánlanná fel ezt a választási lehetőséget, ami a Fidesz és a. Mert a Fidesznek ugye olyan melléfogásai, mint amilyen a Hajrá MSP, vagy a, vagy a, a kártya emelítés nincs. Tehát két olyan teljesítményt kell egybevetni, amire az ember egyöntetűen azt mondja, hogy nem. Tehát akkor mi alapján választ, hogy akkor felejtsük el, akkor maradjunk abban egy harmadikat kérek. Tehát, mint a pókerben lapot kérek. 061 0999 és 0636 egy Ha akarják, honorálják, hogy ma ilyen sokat dumálok. Ha akarják, nem, akkor zene fog szólni. Nyolc szóra után Györgyevics Evics fél kilenc után Wintermantel Zsolt, helyett Ugi Attila, 9 környékén Wintermantel Zsolt. Oszt, jó napot lesz! Akkor fél tíz. Feljövök, érted, a város alól. Yummy, yummy, konzum teror. Lágy összeomlás, gyilkos finis. Én jól vagyok És jól vagy te is Egy kicsit félek Hordit rólam De ilyen boldog Még sosem voltam Lefele menjek vagy fel fele? Zulla hat egy négy, nyolc, kilenc, nulla kilenc, kilenc, kilenc zulla harminc hat, hét, hét, egy, egy, hat, egy. tudom mi az a bűn? És te is tudod Igazán jó Fest ki magad És légy az enyém Ma éjjel Isten igazából A halálig, a halálig, baby Semmiről nem akarnak beszélgetni? Ez milyen szomorú? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás A jellegi fázisban azt tudom önöknek mondani, ma május másodikán csütörtökön Zsigmond és Atanás napján, hogy holnap természetesen lesz kejfejad, csinál, amennyiben nem lesz a mai az utolsó, a jövő hét végig megy, aztán az azt követő is, az azt követő is, akkor már 25-én vagyunk, 26-án lesz ugye az Európai Uniós választás, 27 teljes levezetés kezdődik, tehát mindenki sorra kerül még egyszer, de ott már arról beszélnek, amiről ők akarnak, én ott kiengedek Um, és az ismeret anyagom nagyjából annyi lesz, mint amennyi egy kötelező ismeretanyag semmi plusz. Valószínűleg ráhúzok a következő héten Még négy napot, tehát leszek Harmadikán, negyedikén, ötödikén és hatodikán És aztán legközelebb Hogyha az Isten a civil rádió is Így akarja, nem feltétlen ebben A sorrendben, de valószínűleg igen szeptember másodikától Rebeka és Dorina apjától leszek ismét Viszont eljött annak a pillanat, hogy elmondjam Hogy május 13-án Nagyon messzire jött ember Lesz az Akvárium Klub volt lokájában Bakáccsal, Filipovval Önökkel és velem és ezt én biztos nem hagynám ki, mint hogy nem is fogom kihagyni. Szervác és Imola napja, május 13. hétfő, fél nyolc-tól akvárium Klub volt lokál, fél nyolctól a belépés ingyenes. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szabály jöhet? Persze! Tegnap sikerült kimenni szokásos évi programként a lányommal, és az érdekes volt. Volt az a még egy ugye Abaházi Csabával, azt mondom azért ilyen, ilyen autó-tűnc című effektre rá, sárkének kötni, azért voltak hamis hangok. Török Ádán és a Mini kiegészülve ezzel a kis fiatal, 13 éves sárszal, aki hihetetlen, hogy mennyire a kezébe van már most a, a, a blues. Ád, Ádi bácsi hozta a régi formáját, Zseni volt mindig. A, a, a Bráspicsét nem, nem kedvelem, de azt kell mondjam, hogy, hogy a fúvósokkal, meg a, a beöltözött rendőrökkel, akik így meglepetésen szerűen följöttek a színpadra, azt kell mondjam, akkor a sót csináltak, hogy tetszett, pedig, pedig nem szeretem a, a, a rekord. Mobilmánia ö, nagyon szépen oda tette magát, nagyon jól szólt. Hát, vikidál már, már öregszik, azt kell, hogy mondjam. És a, a csúcs, amiért kimentem, ugye az a Ávodi, meg a, a révész vidamisévek, mert hogy nem hallottam soha még a, a révész műhőben, az viszont, az viszont csalódás volt. Tehát az a technikai vénázás, hogy nem az Ávodinak a gitárja, ö, meg, meg ilyen hosszú szólók ének nélkül. Sajára szerintem a 80-as, 90-es évek volt a progresszívoknak olyan időszak, ami megengedte, hogy, hogy kell rosszani. Kivel Én... volt? Nányomman. Hány éves? 17-le. Kit látott most először? Őket. Őket, mert még mondtam is, hogy a mobilmániát biztonság láttuk volna három évvel ezelőtt ugyanígy. ugyanígy. Hogy tetszett neki? Hát azt mondta pont, pont a révésze, hogy olyan azért, a csarkodós vagy, olyan erőlködés. Azt éreztem én is, hogy a, a Nemeszet meg a, az egyéb korábbi koncerteket képest hihetett hogy a, az a felső G hang még jön, vagy az, az A is, de, de nem, nem onnan jön már ez az egész, ahonnan akkor... Kevés embernek van. van olyan szerencséje, mint a Ferónak. Kevés embernek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én ezeket a zenekarokat úgy, ahogy láttam az elmúlt időben, nem mindegyiket, nem is volt mindegyik a kedvencem, nem is gondoltam mindegyikről ugyanazt. Nekem a Nagy Ferró se volt a kedvencem, a Beatrice -se. az elmúlt időben kezdtem el közelíteni. Én ugye elsősorban az én interjúkat készítettem Nagy Feróval. Um, azt nem mondom, hogy beleszerettem, de az biztos, hogy a varázsával magával ragadott, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyferónak olyan varázsa van, ami sokkal időt állóbb, mint a révészé, függetve attól, hogy én tizenéves és 20 éves koromban a révész rabja voltam, a nagyferúról nem gondoltam akkor semmit, és ha azt nem is mondom, hogy fordítva van, mert ahogy a 10 és a 20 éves koromban viszonyultam ezekhez a zenészekhez és ehhez a zenéhez, az, az nem visszahozható. Szerencséje van a nagyferúnak, is nincs ilyen szerencséje a révésznek. Hát illetve azért az, az, az, az, azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy a ugye itt van három régebbi szerekar. És hogy Török Ádám és ami ugyanazon a néven szerepel, a Fé mobil nem ugyanazon a néven szerepel, két-három eredeti taggal. De hát ennek a, kevés a, a jelentősége a van. Ennek nincs jelentősége. Nem, nem az a fontos, hogy mi van rájuk írva. Én a Lecce bármikor megnézem. Köszönöm szépen, hogy hívott, hogyha egyébként Kruncsi-Francsi néven futnak, csak álljon fel az eredeti csapat. Be belo arnek at sho ho azarcodan danecat doldos fazin ich spare Megosztanak a vélemények, szerintem a Révéz Dávodi produkció volt a legjobb produkció. Annak, annak azokat lennéket szerepi, azok a szólók, azok a gitárok, szerintem még technikai is a legjobb volt. Nagy Feró jongóként pedig azt tudom mondani, hogy Nagy Feró varázsát már nagyon régen elvesztette, és borzalmas volt a tegnapi. Elhiszem, tehát én a tenepi estét nem tudom megítélni, én azt tudom, hogy legutóbb a, a Doányoczai zsinagógában láttam a révészt, ahol varástalan volt, és meg nem mondom, tehát egy éven belül láttam a Ferút, nagyjából ugyanazal a programmal, mint amivel korábban is varázslatos volt. Tegnapi estéhez vagy délutánhoz nem tudok szólni, valamint én a révészt az elmúlt másfél évben kétszer vagy háromszor láttam a felúztat elmúlt négy évben legalább ötször. Ezek nem összehasonlítható dolgok, de amit mondtam, az én így láttam, ő meg úgy látja, nem kell igazságot tenni közöttünk, ő így látja, én úgy látom. Leszámítva a Volt Fesztivált, ahova el fogok menni, de csak Csütörtökön, vagy Csütörtöktől. Én ma már hazajelű a Dura. Nem tudom, mi kell, hogy elvarázsoljon. Tehát elmennék egy, elmennék egy LGT-re, de az a Bartak kellene. Most már a Somló is. Meg a Laus. Isten. nem mennék. Pedig hát ha valaki az Isten volt, elnézést, az a, az idős volt. Aztán jött az elképő. Számúra azek a fiúk, akik itt nem pontosan körülírhatók, és nem azok játszanak most, ezek hát, olyan idolok voltak, mint ahogy, hát, ahogy kell. Mint kép, szóval falam. 061 489 és 06 Azért látják, hogy hogy múlik a világ dicsősége. Egy telefont nem ért meg az új helyi féle visszakozás, de tudomásul veszem. Csak szeretném előkeztetni önöket arra, hogy, hát, hogy, hogy azért volt egy ilyen is. 061-489-099-9 és 06 bármilyen témában. Láttam, láttam a fényképet. <gül> é, és, és tényleg egyetértek veled. Amit a ferom minden évre egy, egyre inkább emeli a saját, saját kis mércéjét, ő nagyon tudja, hogy ezt hogy kell ne, De nem, nem az engem, ez másodszorban foglalkoztat engem elsősorban az foglalkoztat, hogy ahogy én megismer. Ez az ő élni akarásával, ugye, tehát nem arról van szó, hogy ő ott fel, fel, felcsillan és aztán, hanem ugye, amit én látok belőle, bár nem vagyok a barátja és nem vagyok az ismerőse, az, az az, hogy hogy, hogy, így, hogy nem ezen a hőfokon, de ég. A többiek pedig valamikor égtek, és nem égnek így, ami egyébként így természetes. Tehát a Ferro maga 70, nem tudom hány évével, tehát így égni az, az isteni adomány, beleértve, hogy a környezetének nem, de, de amit én arról gondolok, ami a Rakendról, az az, az, az, az, az vele azonosítható. Hát nehéz őt mondjuk Iggyipokkal összehasonlítani, de azt gondolom, hogy van attitűdben azért lehet, hogy, hogy miért van ő a színpadon, és hogy van, de rettenetesen tudatos, nagyon jó vele dolgozni. Egyébként, amit mondta, hogy a környezetének sem lehet jó, hát annak a környezetének, akivel dolgozik, annak biztos jó, hogy az egyik fi a a másik menedzseri a zenekart. 73 hát. éves. hát az fantasztikus. De ahogy ott futkos a színpadon, Többieket hát azt nem minősítem, bár van egyébként, aki a tegnapja közül, legalább a fukon csinálja ezt a dolgot, akkor is, hogy annyira nem szeretem. De azért, azért jó volt. Nagyon jó volt. Hát ami meg az mszp illeti, az viszont hát, szerintem az. Még... Figyelj, ez legyen két telefon, Isten ments, hogy egyszerre szerepeljen a Nagyferó és Újhely István. Annak az ideje még nem jött el. Én kiállok az új helyi mellett, ahogy viselkedett, ahogy visszavonult. Még egyszer ám, szerintem az MSP, amit el lehet szúrni, az zömében elszúrja. Ezért mondom, hogy nem lehet egybevetni a, a, a, a, a fidesz ami nem szúrj el, de ugyanakkor... Meg hát ez a évre, aki lefogyasztja a nyíradonyi családnak a számláját, és ezt el is az egyenes beszédben, azért az, az, az, az egészen elképesztő. Jó reggelt. Hát azt mondta, legyen két telepont. Hát én azt gondolom, hogy, hogy egyébként ez egy nagyon jó folyadás, elszólás volt a részben, mert, mert, mert pont ez az, hogy nagy, nagy felót ebbe belehozni, szóval szerintem ez maga az abszurditás, ami történik. Jó, de azt írj meg, Géza, hogy én azt látom, hogy a mi egész életünk abszurdítást, Tehát, hogy mi ingázunk a Komját és a Kövér László között, és én bármikor szívesen ingáznék legközelebb, de nem a Komját és a Kövér László között szeretnék ingázni. De, de. én is ezt e e így gondolom, hogy azért abszurdítást, mert ma ma maga Fero egy jó példa, mert az a Fero politikai e szerepvállalása, és egyébként az, amit most a belcicsével finál, és ahogy éppen gombélázik, vagy nagyvárosi farkast játszik egyébként a posztjai, mikor megnyilvánul egyébként nagyon szeretem a felot, de mikor megnyilvánul mai napig is e, politikai kérdésedben időnként a Facebookon, akkor meg a háttamon feladatja, hogy hogy lehet ekkora baromszágokat írni. Igen, de az ő felelőssége más, tehát e, értem, amit mondasz, um, sajnál, Én hogy az emberek nem megértőbbek az új helyével, sokszor megrúnak engem az enyém, miközben nincsenek enyém, hogy miért ezzel az oldalra, és miért így foglalkozom. Foglalkozom én a másik oldalral is, de nincs kedvem oldalakkal foglalkozni. Tehát nem akarok a hátralevő életemet, a Komiáti Kövér, László útvonalon élni. Nem akarom. És ahogy látom, esélyem sincs, egy más uh, uh, tehát, hogy más vonal. Itt ez, egy, ez egy olyan metro, amely a déli és a fehérút között, Komiáti Műre és Kövér László között lehet. De ugye azt mondjuk, hogy mind a ketten kedveljük Nagyferó, de vele megérdőek vagyunk. Azt gondolom, ilyennyire lehetnénk Újhely Istvánnal is megérdőek, miközben azért Újhely Istvánnak... Uh, Annyiban hát, hogy nem, mondjam, hogy Újhely István és pártja is volt hatalmon, Kövér László és pártja is volt, és van hatalmon, és más, más, Géza, más, mint amit a Feró. Tehát ez nem... A nagy felút ott hagyhatom, amikor játszik, a kövérlászlót nem hagyhatom ott, amikor játszik, mert mindenhol ott látom a kövérlászlót. <Sessz> Kétségbejtő a magyar valóság ahhoz képest, amiért. Tehát ugye a világ annál sokkal gazdagabb és szebb, néha csúnyább, mint amilyen film itt nálunk a moziban megy Magyarország címmel. Végig. És van, aki végig Jól tudom Ez nem csak álom. Van, aki félik Van, aki végig Annyi életem van A hány halál. halálom A rombol imed Szépen, szépen és halkan. és meg! meg! Nagyon Nézd, Jó reggat. Jó reggat. Nem lehet érteni elnézést. Nem lehet érteni. E, azt mindenképp szerettem volna elmondani. Így most jó? Így sokkal. Hogy nagyon hajtottam a családot reggel, hogy fél nyolcra már autóba üljek, mert emlékszem arra a felháborodására, azon a reggelen, amikor mondtam, hogy majd csütörtök reggel az új helyét hallhatjuk. Elcsúszott. Az a baj, hogy rosszul mondtam, mert ez kedden volt 8 óra, 4 perckor. Rosszul mondtam. Értem. Minden esetre azt azért ö, ö, ö, csak nem mehetem telefonálni. Megvolt, meg pontosan megvolt, annyira megvolt, hogy az index hivatkozott is arra a beszélgetésre, amely elmagyarázta, hogy hogyan spiké vonult vissza a István és az MSZP. Igen, köszönöm szépen. Lehet, hogy... nem, undorító, köszönöm szépen. Ő csak érti a, a saját magát, nem töpheti le? Hát nem. És a politikusokat sem. Szánalmas ez az egész, pró és kontra. Jó, csak hát, én emlékszem arra, amikor a szüleim arról beszéltek, hogy itt milyen az élet. És én azt nem értettem, és én ezt nem akarom örökül hagyni a lányomnak. Ezt akartam mondani, hogy önt is az édesapja latinra tanította, majd is hát mondott közmondásokat, meg minket is. Valahogy nem így képzeltük el, ugye, az egészet. Igen, de nem a latin, tehát hogy mondjam, a, az egésznek a, a, a légköre az. A latinra azért mondom, hogy a becsületre, a tisztességre, és nem ezt tapasztaljuk, ugye se pró, se kontra. Igen, ezen a szinten nem tudok erről beszélni. Így nem tudok róla beszélni, de értem, amit mond. Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja vagy a parádja. 06148909999 és 0636771161 Azt mondják, az tény, hogy ha lehetne bérletet váltani, azt nem a kominát témerek kövér venném, de ez nem szívánságműsor. Szerető, de nyelveket nem beszél, könnyen foga, de könnyen elvetél. Jó reggelt! Jó reggelt! Még a meccsre visszatérhetünk? Köszönöm. Amiatt hívom, hogy nem tudom, ön előttem azt szerintem ott lesz, hogy mikor volt az a vitatott 11-es szituáció és a Messi legalább két-három percig, ugye ott támadva a Neki Igen. ez nem szokás az, ezt tudjuk a messzről. Most az alját felhívtam az a következő lenne, hogy mi a túrónak találták ki a videóbírót, hanem erre. Úgyhogy amikor lelassítja, egyértelműen látszik, hogy a védő a kezével egy kicsit tereli a labdát. Ez nem, nem, nem elég, a... hogy így van, de a Prohászka, akinél tegnap láttam a meccset, és akit szintén a Kejfej Jancsinak köszönhetek, azt mesélte, hogy a legutóbb volt olyan, hogy valaki megnézte videóbírón, egyértelmi volt, és még se adta meg, vagy megadta, miközben kiderült az ellenkezője, tehát ez az egész videóbíró, ez ennek még úgy a magyarázata, a végleges magyarázata, meg használata szerintem az várat magára. Teljesen nincs igazán. kiforva az egész, meg így van, nincs kiforva az egész. Ugye, hát, ugyanis csak egyértelmű 11-es volt. Hát ez... Nincsenek egyértelmű 11-esek, mindegy nagyon jól tudjuk, hogy az a 11-es, amit a bíró megad, a bíró de megad. Ugye az az óriási különbség, hogy ezzel az egész videóbíróval ma már ez olyan dologgal egészül ki, ami egy olyan kérdésfelvetést tesz lehetővé, ami korábban nem létezett, és erre nem tudok lépni. Én inkább, ha már itt tartunk, akkor, akkor... figyeljen, euh, bár bár úgy tudnék focizni, mint a Messi, vagy bármit úgy tudnék tenni, mint a Messi, bár vannak jó véleményel van rólam, de azért a Messi foci tudása az a genialitást súrolja. De az, ahogy egy ilyen parinak az igazságérzetét egy ilyen szituáció annyira zavarja, hogy képes a bíró közül körül ott lebzsáni ennyi ideig, és az, ez le nem jellemző rá, az, hozzá, az lenyűgöző. Nem jellemző rá. Az lenyűgöző, az lenyűgöző. És ez nem jellemző a messzire, Tehát akkor nyilván ő abszolút látta, ott volt ő egy talán is. Hát akkor már az marad meg, amit a ember. Helyzete, után ott hanyat fekve, tehát ugye hogy lehet vele így kibagrálni, hogy ad egy ilyen labdát, és hogy ezt hogy lehet így elömbni? Elcsesszerinteni, igen. Az valami elképesztő. De ki hihetetlen, nem is tudom mit, át akartál emelni a kapus a Demberi? Nem, nem tudom, de a de még oda ment hozzá és megölelt, és a Messi képes volt megölelni, pedig hát én nem csodálkoztam volna, hogy ki, ki kerüli. Szerintem különbocsátot kérteni a Demberi, szerintem. Füljére súgta, hogy sorry. Gondolom én. Ez még egyszer a 98-as Fidesz juttatja az eszembe, amikor mertek, utoljára akkor örültek, úgy, mint ahogy tegnap örültek a góloknak. Se 2010-ben, se 2014-ben, se 2018-ban nem örült a Fidesz kifelé, úgy, mint ahogy 98-ban örült. Hogy akar -ne Orbán Viktor a bíró körül lebzsállni egy ilyen szituációban, arról fogalmam nincs, mert jelenleg náluk ilyen bíró nincs. Egy telefon még belefér 0614890999 és 063677161. Engítő gúnyéret szótrászom. Magyar éjjel zombiát vegyél be, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, egy gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, gúnyéret, 30 Kizenöt. Nem forszírozom fegyelmezetlen voltam, és eltelefonáltam az időt. Kis türelmeket kérem. A soron következő beszélgetés a Városliget ZRT jóvoltából jöhetett létre. Vagy akkor jön létre, a végén megjöhetett. Lehet? Ha az van benned, hogy régen találkoztunk, akkor én ebből tisztában vagyok, valami merényletet majd el akarok követni ellened, de azt majd személyesen megbeszélem bele, de semmi rossz. A másik, előveszem a papírjaimat, nagyon sok papíron van, az az, hogy miketten tudjuk, a nép meg vagy elhiszi, vagy nem, én téged egy szavahéjelőtő tehetséges palinak gondollak, és őszintén sajnálom, hogy a beszélgetésünk az egyfolytában egy olyan széljárás mellett, tehát ez ugye ez olyan dolog, mintha valahol lenne egy gyár, amely rossz levegőt hoz, és az ember akkor hívná meg a vendégeket, amikor tudja, hogy máshonnan fúj a szél, mert a kerti partinak nem tesz jót, hogyha a gyár felül fúj a szél, de hát a szél ebből a szempontból nem szabályozható, tehát őszintén sajnálom, hogy ez a széljárás van jelen, és mindazok, akik egyébként azt mondják, hogy már nehogy annyira védjelek téged, abban teljesen igazuk van, hogy nyilvánvaló, hogy ez a te személyes döntése, hiszen ezzel a széljárással te is tisztában vagy részint, amikor elvállaltad, részint pedig menetközben, az, hogy kitartasz, az valószínűleg nem egyedül a fizetésednek szól, leginkább téged ismerve nem elsősorban a fizetésednek szól, hanem te tényleg hiszel ebben, de őszintén sajnálom, hogy ezt ilyen széljárás mellett lehet megtenni, és ez a széljárás most már lehet tudni, hogy nincs olyan csoda hogy 2022-ig, amíg ez többé-kevésbé elkészül, megváltozzon, mindig találnak apropót, és hát csak kívánni lehet, hogy 2022-ben, előtte vagy utána, amikor ez már mondjuk a kész kategóriája lesz, és te eldöntheted, hogy a fenntartásban is vagy fenn akarsz-e akarsz venni, vagy majd eldöntik azok, akik alkalmaznak téged, hogy elég jól viselkedtél -e magatartásod és szakmai tudásod megfelelő volt. -e. Tehát abban a pillanatban, ott, amikor elkészül, akkor azt mondja a népnek, hogy itt van Biztos, hogy ugyanazokat a vádakat, rosszindulatú megjegyzéseket, amelyeket az elmúlt évek során bizony, tanúsítottak, ők meg úgy gondolják, hogy nem rosszindulatú, hogy azt továbbra is így viselkednének. Nem tudom, hogy lesz-e ennek egy olyan elégtétel pillanata szó idézőjeles értelmében, ami bármikor felettetni tudná azt, amiben neked részed van, és én most ezt teljes mértékben magamra veszem, mint hogyha én lennék a város zrt a vezérigazgatója, már pedig nem vagyok és nem is leszek, hogy ez valószínűleg energia kezdnek, hát én azt gondolom magamból kiindulva, hogy optimálisan a tizedét rosszabb esetben a harmadát el tudja vinni. Valóban így van, ez tényleg nem egy végtelenül kényelmes állapot, de azért azt Jól mondod, hogy a projekt kezdete óta pontosan tudom, tudjuk, hogy vízisport az vízzel jár, tehát eh, azért amióta mi bármilyen közvéleménykutatást végzünk a projekttel kapcsolatban, bármit bármilyen fókuszcsoporton vizsgálunk, azóta pontosan tudjuk, hogy azért ez nem kizárólag a Városliget ZRT-nek, nem kizárólag a Liget Budapest megújításának szól, amiről te most beszélsz, hanem ezért ez az általános magyar néplélekhez hozzá tartozik. Hát, illetve a politikához is hozzá tartozik, miközben te, amikor ezt elvállaltad, akkor nem politikai szerepre törtél. Az biztos, hogy a politikához is hozzá tartozik, de azért alapvetően a változás tényéhez tartozik ez hozzá, tehát mindannyian nagyon szeretnék... Ezzel együtt az ellenzője az Orbáni politika manifestációját látják benne, és alkalmaz... Biztos, hogy ilyen is van. Biztos, hát, hogy ilyen is van, de azért azt, mondom még egyszer azt fontos tudni, hogy a közvélemény kutatások is világosan mutatják, hogy a, a budapestiek, a magyarok teljesen tisztában vannak azzal, hogy melyek azok a területek a városban, az országban, amelyeket meg kéne újítani. Én most szigorúan, ingatlan, vagy urbanisztikai, vagy infrastrukturális értelemben gondolkozom és mégis amikor elkezdődnek ezek a megújítások és átalakítások, akkor vitától hangosak, nem így kéne átalakítani a szélkálmán nem így kéne átalakítani a kosú teret, nem a várkebb bazára a legfontosabb prioritás, és még sorolhatnám a végtelenségig, és tulajdonképpen amikor ezek elkészülnek, ezek a fejlesztések mégiscsak elkészülnek, akkor a nap végén egyfajta elégedettség általában megjelenik, vagy legalábbis azok a hangok, amelyek ellenezték ezt a beruházást, vagy magában a beruházások időszakában nem voltak feltétlenül boldogok, azok egy picit legalább Tesszünk el a részletekben, a részletek minimálisan se tartoznak ahhoz a nagy évű gondolathoz, amiről eddig ketten fejtegettük azt, ami fejtegethető róla. Egybehangzó vélemény szerint, egybehangzó vélemény, amikor két különböző forrás ugyanazt állítsa, hogy uh, orunkat tisztítsa, hogy a deponálása a földnek, a közlekedési múzeum területén nem fejeződött be, részint volt valami bike, ahol fókusz számolt be arról, hogy az egész városban jó volt a levegő, de elkerékpározva ott, amellett e, gázmaszkot lehetett volna húzni. Valamint az a hölgy, aki rendszeresen szokott veled beszélgetni, ismét telefonált, és azt mondta, hogy nálad szimpatikusabb ember nincs a földön. Ezt nem mondta, de nagyon értékelte azt, hogy te mi mindent ígértél. Azt mondta, hogy a dolognak a, a biblia az, hogy ahhoz képest, hogy mit ígértél, nem változott semmi, sőt, ő azt állítja azt állítja, ebben az állítsával próbálok valami vidámságot belelopni témában amiben nem lett úgyhogy szabad hagyom, hogy a helyzet rosszabb. Nincs tudásom arról, hogy a helyzet romlana, és ugye azokat a módosításokat amit én akkor ígértem, ezek megtörténtek, úgyhogy fontos, amit mondasz, bár annak ellenére, hogy én látom a napi riportot a történetről, és szignifikánsan kevesebb föld kerül arra a területre, sőt megkezdődött bizonyos korábban oda deponált pontot közműveknek, stb. az elszállítása, de valóban az a helyzet, hogy ezek kérdések megnyugtató az lesz, amikor ezek a földhalmok teljes egészében elkerülnek onnan. Én még egy kis türelmet kérek szépen, dolgozunk ezen, hogy valami külső helyszínen kelljen, vagy lehessen ezt a deponiát előállítani. Sajnos az eredeti szerződések úgy szóltak, hogy a vállalkozók úgy vállalták el azon az áron Igen, a Városligetnek mondtad. a meg- és felújítását, hogy a Városliget területén belül biztosítjuk számára a kitermelt földnek a lerakási lehetőségét, mielőtt ezt visszatestik. Meddig készülőbbet? Ezeket, a, ezeket a szervezéseket módosítani kell. Nem tudok most erre válaszolni, remélem, hogy ez egy-két héten belül érezhetően megváltozik. Um, az ellenzéki sajtón teljes mértékben átfutott Bardúci Sándor Facebook bejegyzése, amely a kutyás élménypark hajdan volt és mostani képét illeti, hozzátéve, hogy az első képet a Liget Budapest sajta a másikat a Ligetvédők oldalán talált. És ugye azért én azt gondolom, hogy a Bardúci esetében, vagy az én esetemben is azért nem árt, hogyha az embernek van helyszín ismerete. De ő arról beszél, hogy egyébként között ennek evvel a projekttel az a baj, hogy az egyébként is zsúfolt városligetre olyan újabb terheket ró, amely egyébként a két fénykép közötti különbségen is tetten érhető, attól, hogy ez még nem a végleges állapot. Találkoztál vele? Találkoztam vele természetesen, és nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogyha egyáltalán nem követném a közéletet, akkor is sejteném, hogy valamiféle választásnak kell közelednie, mert ismét felsűrűsödött a különböző médiumokban a ligettel való foglalkozás, vagy nem is tudom, hogy <kül> hogy mondják ezt helyesen, de egyre többen foglalkoznak, és egyre több ilyen típusú hír kap szárnyat. Én azért azt gondolom, hogy érdemes kilátogatni a helyszínre, tehát itt a műsorban is többször beszéltünk arról, hogy valóban a kutyási élménypark, amely tavaly átadásra került, és amely egy nagyon népszerű projektelemként jelenik meg a városligeti Park megújításban, ez tavaly egy iszonyatos túlhasználatnak lett kitéve. Ez egyik oldalról nyilván öröm, másik oldalról komoly problémát jelent, hiszen magunk se gondoltuk, hogy ez ennyire népszerű lesz. Ugye azért fontos megjegyeznem, hogy előbb idézett mondatok a 444-ben már úgy jelentek meg, hogy folyamatosan aggódtak a ami aztán be is következik, hogy a kutyákat néhány futtatóba fogják bezárni. Ezt Akárhányszor elmondom a műsorban, hogy ez nem történt meg, és ezután sem fog megtörténni, tehát a Városligetben igenis releváns területek maradnak a szabad kutyázásra. Ez a kutyatartóknak az önkéntes döntése, hogy ebbe a kutyás élményparkban, ami valamiféle töbletet ad ahhoz képest, mintha csak a nagyréten vagy a királydomban elengednék a kutyákat, ők maguk szeretnék bevinni ide. És valóban az a helyzet, hogy most tavasszal, amikor ismét megkezdődik ez a relatív nagy terhelés, tavasz elején egy általános felújítást, egy általános karbantartást végeztünk. Ha valaki kimegy a területre, természetesen nem az a látvány fogja fogadni őt, amit a, akár ma bátran bíztatok bárkit, hogy menjen ki, amit a fent említett riportokban látott, tehát a helyzet közel nem ennyire kritikus. Valóban vannak területek, amelyeken a fű kikopott az elmúlt időszakban, ezeken a területeken a füvesítés az jelenleg is folyamatban van, Úgyhogy ez zajlik, de egy dolgot kell igazából látni és érteni, ez egy 5000 négyzetméteres kutyás élménypark. Csak ebből épül a ligetben még kettő, és ezen kívül számos egyéb terület is fel megújításra kerül. A Városliget 99 hektáros területéből 5000 négyzetméterről beszélünk, ahova most sűrűsödik gyakorlatilag a leendő megújuló ligetnek a teljes terhelése, Természetesen hogy nem valós képet mutat, természetesen amikor ez az eloszlás 99 hektáron meg fog jelenni, nem lesznek ennyire túlterhelt területek, mindenkit a friss és új attrakciók érdekelnek, biztos, hogy a ifjúsági sportpályán is többen állnak ma sorba, mint ahányan sorba fognak állni, akkor, amikor a liget összes sportos fejlesztése elkészült, és választani lehet a 200 méteres futókör és a 2000 méteres futópálya közül, vagy használni lehet majd az összes többi szabadtéri kondiparkot is, ez egyben az előnye és a hátránya is jó, csak ugye, ugye olyan mérvadó emberek szólnak közben hozzá, ami persze nem tehát hogy mondjam neked, attól mérvadó emberek szólnak hozzá, attól még az egész lehet nettó hülyeség tehát nem az a dolog lényege, hogy kik szólnak hozzá, hanem az a dolog lényege, hogy mihez szólnak hozzá, és az így van-e szomorúan kellett tudomásul velem engedjél meg egy gondolatjelet, és Figyelj, én azt gondoltam, hogy én egy szűrös szívű profi vagyok, de kiderült, hogy se szűrös szívű nem vagyok, se profi nem vagyok. Én a néhány nappal ezelőtt csináltam egy felmérés, hogyha ma lennének az uniós választások, akkor hogy alakulna és betelefonált egy hölgy, aki az egyik legjobb telefon bonyolította, mert mondta, hogy ő itt van, és mondtam, hogy ennek szívből örülök, de mondja meg, hogy mit akar mondani, és azt mondta, hogy Jézus Mária azt elfelejtette megmondani a szomszédasszony, aki mondta neki, hogy telefonálja. Hát mondtam neki, hogy akkor beszélj a szomszédasszonya, amire mondta, hogy az bajos, mert hogy ez a másik házban van. És én ezt egy bájos történetnek tudtam be, és egyebek közt a Honpol és a Filippov hívták fel a figyelmemet arra, más telefonokat is idevéve, hogy valójában hogyan került a, a Kejfej akarva akaratlan, ezt korábban nem állítottnám, hogy ennyire fontos lettem volna, és most se biztos, hogy a fontosságomat mutatja. Tehát, hogy itt valamiféle mozgósítás van, ami számomra elképesztő, mert azt gondolnám, hogy egy teljesen billetleg kitalált, és ráadásul nem megalapozatlan, tehát előtte volt egy hosszabb felvezetés valaminek kapcsán, tehát megdöbbent, hogy én ebbe belekerülök. Azt gondolom, hogy ez a fajta levelezés, ami a Bardócz írását illeti, ez nem ide tartozik, de például Roman Ditta, aki egy igen jeles zenész, azt írja, hogy ez csak az itt lakóknak lenne jó igazán, az meg nyilvánvalóan senki sem érdekel, aki a Ligge van. Csak egy példa, a Festle pavilonok e, Bravo drága volt, becsődött zárva, vagy nyilvános vécén nem működik, vagy csak néha pénzért, játszóterek, no comment, még egy fagyizós is van az egész ligetben, amúgy tök jó iszonyatos a levegő lehetne valami hivatalos felmérés csinál a gyanútlan ott pihenni vágyóknak. Szerintem elmenne a kedvük, és csak érzésem, csak érzem, hogy rettenetes. Nehéz erre mit mondani. Beléztek a Klára azon írását, hogy 200 ezer forint egy dicsőítő poszt megírása, fotósal gondolom még több, hogy ez így van-e vagy sem, arról elképzelésem sincs, és itt egyébként teljesen nyíltan vállalja például e, Spirk József, hogy e, ő, aki egyébként a 24.hu-n elvileg. Tehát én például nem írok ilyen be beled, vagy legalábbis nem nagyon emlékszem, hogy valamikor is belefolytam volna, mondván, hogy az én pártatlanságomban ez nem fér bele, de Spirk Józse ez eddig elköltött 30-40 milliárdból kitelett volna néhány öntözés, de csak építkezés van, még sivatag. Nem zavarja meg a tisztállátását, azt hiszem a tények ismerete ebben a kérdésben, és nagyon üdvözlöm ismét a felületen, Ugye teljesen mindegy, hogy éppen milyen talál a kiváló újságíró, apropót azt mindig lát arra, hogy üthessen és húghasson egyet a, a Városliget projektbe. Éves szinten a főváros akkor, amikor az ő vagyonkezelésében volt a Városliget, és ezt nem kritikaként fogalmazom, hanem nyilván gondos gazdaként ennyit tudott erre allokálni, éves szinten 200-250 millió forintot költött a Városligetnek a tájépítészetére, tájépítészetére, illetve kertészetére, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a főkertet ilyen értékű szerződése volt. Akkor, amikor 2014-ben a Városliget törvénynek köszönhetően a Városliget ZRT átvette ezt a, vagyonkezelési feladatot, és egyben átvette a főkertes szerződést. Abstart úgy indított, hogy megduplázta ennek az összegét, hogy a kertészeti munkákra mindig több pénz jusson, függetlenül attól, hogy éppen hol milyen beruházások zajlanak a ligetben. Van abban valami végtelenül groteszk, amikor a 2016-os ligeti eseményeket követően a főkertes kollégákat gyakorlatilag kötélet kihúzni a ligetbe, hogy a munkát tudják végezni, holott a szerződés meg volt kötve, mert azt mondták egy idő után, azok a tényleg tisztességes emberek, akik ott álltak a, a, a szemetes zsákok végén főkertes mellényben, vagy azok a tényleg tisztességes emberek, akik mondjuk a fáknak a galjazásával voltak megbízva, hogy ők, egészen biztosan nem fognak kimenni a Városligetbe dolgozni, mert ott folyamatos atrocitások érik őket. És biztos érted ennek a groteszkségét, hogy ezek az emberek, akik tehát a Városliget ZRT hoz egy döntést, hogy többet és jobbat szeretne öm, költeni a Városliget folyamatos fenntartására és működésére, majd ezek az emberek nem mernek kimenni, mert bizonyos érdekcsoportok akadályozzák őket a munkavégzésbe, majd amikor ez az akadályozás megtörténik, akkor cikkeket lehet írni arról, hogy hát a válaszolódja ZRT nem tesz eleget a fenntartási kötelezettségének. Tehát úgy van, ahogy a beszélgetésünk elején mondtad, hogy valóban van ennek egy, egy politikai része, ami szakmai szemmel nagyon nehezen értelmezhető, de azt tudom mondani, hogy per ma, um, a budapesti közparkokhoz viszonyítva még mindig kifejezetten magas összegeket költünk arra, hogy a főként magas szakmai színvonalon azokon a parkrészeken, amelyek éppen nincsenek elkerítve a beruházások miatt, ők a zöld felület Tegyük ide igazni. egy pontos verszőt, és kérdezem tőled, kutyás élménypark, nem kutyás élménypark, emberélménypark. Egy mozira, egy, egy szórakozó helyre ki lehet írni, hogy megtelt. Ilyet egy közparkra kiírni nem lehet. Megkor a veszély fenyegeti az elkészült, nem az készülőfélben levőt, mert az nem mérvadó. Mekkora a veszély fenyegeti az egyáltalán veszély ezt a közparkot, vagy ezt a projektet, most már ugye mondjuk a projekt, mert az már kevésbé támadható. A tekintetben, hogy amikor elkészül, akkor azt a terhelést, amit kap, amit tervezett vagy nem tervezett, majd ki fog derülni, milyen lesz, azt hogyan tudja hosszú távon bírni? És egyben úgy bírni, hogy közben a színvonalát tartja. Azt tudom mondani, hogy egy-egy benchmarkat említsek ehhez, hogy az állatkert éves látogató száma az millió. Ma a Városliget közparkjának a látogató száma az szintén Éves szinten körülbelül 1 millió egyedi látogatás. Nem tudom fejből megmondani az állatkert teljes területét, de azt gondolom, hogy az um, valahol 10 hektár, 5-10 hektárnál nem lehet nagyobb még a biodóval együtt sem, ami éve 1 millió látogatást bír el. A Városliget maradék 80 hektárja, ezt most tényleg majd a következő adásra utána nézek, egymillió látogatót fogad ebben a másodpercben. Itt most nem beszélek az intézményekről, nem beszélek a szépműről, nem beszélek a Bajdagunyat váráról, nem beszélek a bájáról, a, a, a vagy a szécsény fürdőről, hanem kifejezetten csak a parki területekről. Csak kérdezem, hogy az állatkertnek a szignifikánsan kisebb területén, aminek a beépítettsége is hatalmas, hiszen azok a kifutók, amiben az állatokat találjuk, az mégsem közönségforgalmi tér. Az vajon egy-egy extra tavaszi vagy őszi hétvége kivételével túlterheltnek minősíthető-e? Én azt gondolom, hogy bőven nem. De most ez az eloszlás a Városliget összes területén meg fog jelenni. Tehát léptékében sokkal több látogatót és parkhasználót bír el ez a 99 hektár, mint amilyen az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk, én azt gondolom, hogy túlterhelésről semmilyen esetben nem okay, beszélhetünk. Oké, ismét pontos vesző. Ellenőrzi az UNESCO a budapesti világörökségi helyszíneket. A budapesti látogatás április 29-ig től április 30-ig tart, illetve tartott. Leichner Tudásközpontban találkoznak, és a ligetvédők azok már felhívták a figyelmet arra, hogy hol miképpen lehet ezzel kapcsolatban tiltakozni, illetve Hozzáférhető a Tuzson Bence által való 2019. februári jelentés, amely egyebek között arról beszél, hogy a néprajzi múzeum, a biodóm magasságával kapcsolatban érvel, hogy ezek nem érik el azt a magasságot, amivel kapcsolatban egyébként a világörökséget ért agódó UNESCO-nak bármit is tennie kell, nem tudom, mit lehet elmondani erről a 29 és 30-án lezajlott ellenőrzésről, hozzátéve, hogy az sem teljesen egyértelmű, hogy ebben a Városliget érintett volt. mert az Andrási útról olvastam, de a Városligetről nem, de te feltétlenül többet tudsz. Ugye az UNESCO és az ICOMOS valóban 29 és 30-án Magyarországon jár, ugye minden egy, nem először fordul ez elő, ennek a helyszíni bejárásoknak a célja az alapvetően nem a Városliget világörökségi helyszínének a megítélése, hanem egész Budapest világörökségi státuszáról szóló döntés, aminek rengeteg projekt része, azok a projektek, amik az elmúlt időszakban és az elkövetkező időszakban a város arculatát bármilyen szempontból markánsan formálják, ugye így tartozik a Budai Várnak a kérdésem, ugye tartozik akár privát fejlesztések is, mint a Kopaszigáton épülő MOL Campus, azzal a magasházzal, ami ott található, vagy egyéb a városképre jelentős hatásbíró fejlesztések. És ennek kapcsán az UNESCO-nak és az ICOMOZ-nak az ellenőrei, akik egyébként hozzáteszem nem a Városliget ZRT-hez, nem a várkapitánysághoz, nem a Kopaszigát fejlesztőjéhez érkeznek, nem ilyenkor ugye alapvetően a szabályozóhoz, aki jelen helyzetben a miniszterelnökség, érkeznek az ő vendégeik, és velük folytatnak egyeztetéseket, tartanak helyszíni bejárásokat. Egyébként múlt héten, valóban, bocsánat, ezen a ketten, héten. Valóban, igazán a héten egy kicsit itt a, a, a, a szerda, az belőtt, be, betett össze, Összemosódik, valóban kedden. Jártak a Városligeti helyszínen is, egy nagyon konstruktív, és azt gondolom, hogy kifejezetten szakmai beszélgetést folytattunk velük. Nem csak Városliget ZRT-ként, hanem a Pállatkert főigazgatója Társányi Miklós is fogadta őket. Bejárás is volt kint, voltak a helyszínen, nézték most már sokat szor újabb és újabb látványterveket, kértek és hoztak magukkal, úgyhogy de én azt Nem, tudom, Ők mondom, milyen mondom, látványtervet a... hoztak magukkal, majd ti mutattok neki, az oké, okay, de ők milyen látványtervet hoztak? Korábbi látványterveket hoztak különböző fényképekre, ők rászerkeztették azokat a leendő látványokat, magasságokat, építészeti kérdéseket, amik számukra fontosak, és akkor ezekről volt egy diskurzus és egy beszélgetés. Nekem határozottan az az élményem, hogy ők kifejezetten pozitív benyomásokkal távoztak innen a, a városliget. Volt találkozó a ligetvédőkkel, vagy erről nem tudsz? Erről őszintén szólva nem tudok. A Liget Budapestnek a hivatalos levelezésében megjelent egy újabb ópusz, amely arról szól, hogy magasépítési szakaszba lépett a Magyar Zeneháza építése, idén több épület is elkészül a Liget Budapest projekt keretében. Melyiket választjuk a hátlevő percekre? Azt gondolom, hogy mind a kettő fontos. Uh, ugye valóban most volt erről uh, múlt héten kedden szintén egy hosszabb uh, média rócsú, ahol gyakorlatilag folyamatosan beszéltünk arról, hol is tart a Városliget megújítása, és hol tart a Magyar Zeneháza. Egy nagyon látványos fázisba ért egyébként tényleg a Son Fujimoto által megálmodott uh, organikus épület, Elkészült a mélyépítés, és elindultak a magasépítés beruházásai, hamarosan a föld felszín fölött is látható lesz ugye az egykori Hungexpo terület romjain, hogy hogyan is nő ki a földből ez a, egyébként tényleg csodálatos ö, épület. Ez egy, ez egy elég izgalmas pont ahhoz, hogy ezt ö, számtalan kamera szerette volna és ennek kapcsán egy picit beszélgetni arról, hogy mik is lesznek a 2019-es év attrakciói, és mik lesznek azok, amiket átadunk a nagy közönség számára. Beszélgettünk itt az OMRRK-ról, ugye a Restorálási és Raktározási Központról, hiszen ez most májusban maga az épület elkészül, és a három meghatározó magyar közgyűjteménynek, a Néprajzi Múzeumnak, a Szépművészeti Múzeumnak és a Nemzeti Galériának, átadjuk ezt az épületet, és ők megkezdik a beköltözést. Ugye többször mondtuk, hogy ez majdnem 350 ezer felbecsületetlen értékű műtárgy, aminek a beköltözése megkezdődik, úgyhogy ez legalább egy évet fog igénybe venni. És ezen a területen, a Szabolcs területen azért a nagy közönség számára is lesz attrakció, mert elkészül egy közel 10.000 négyzetméteres közpark, Eddig ugye ez a terület nem volt látogatható, ehhez képest most ez látogatható lesz, és ha már látogathatóság, akkor egy látogatóközpont is épül, nagyon látványos az egykori zsinagóga épületben a Szabolcs utcai Kórház területén, ahol a nagy közönség bepillantást nyerhet abba, hogy ezek a restaurátor munkák, ezek hogyan zajlanak, illetve egy-egy olyan műtárgyat is ki lehet állítani, amely a múzeumokban adott helyzetben nem látható. 19-ben de... 19 ősszel átadásra kerül az egykori Olofpálnaház, a Millenneumházaként nyitja ki a kapuit és egy hangulatos korabeli kávézóval, zsolnai kávézóval, és egy városliget történeti kiállítással nyit, hogy aztán az időszaki kiállítás után pedig Budapest aranykorát bemutató állandó kiállítással folytatódjon. Tudod, Ehhez a csak mi? csatlakozik a, a rózsakert mintájépítészeti megújítás, és amiről már többször beszéltünk itt, hogy szeptember közepére pedig megnyílik a... Magyarország legnagyobb és legkomplexebb játszóteret, Tehát nagyjából ezek várhatóak az ütemezett karbantartások mellett, tehát az elkészülő a kutyás élménypark megújítása mellett, illetve bármit uh, írnak, mondanak és gondolnak, ugye a pavilonkertről többet beszéltünk, hogy heteken belül meg fogja nyitni a kapuját a, a, a megújult pavilonkert, szerintem egy kifejezetten izgalmas kínálattal, úgyhogy um, talán még egyel több um, és még egy lesz, mint ezt megelőzően. Végezetül, de nem utolsó sorban a a rendőr napon a május 1 ami itt közvetlen itt van mögöttünk, tehát nem biztos, hogy minden szempontból érvényes információid vannak, hogy vizsgázott ez a mostani állapotú városliget. Szignifikánsan kiszebb volt a terhelés a, a ligetben, mint az elmúlt években. Nyilván ez azért is, mert az emberek mentális térképén világos, hogy a ligetnek egy jelentős része az uh, beruházási terület, ez az egyik. A másik pedig uh, azért ez egy teljesen tudatos döntés. Én személye számíthat gondolom, hogy ami az elmúlt években, évtizedekben a ligethez kötődött uh, is hangulat, az nem biztos hogy egy, egy pozitív konnotációt. Rejt magába, Tehát azért az egészen biztosan átalakításra ö, szorul vannak, még természetesen politikai pártok, akik ragaszkodnak hozzá, hogy a ö, május 1-i rendezvényüket a ligetben tartsák. Ők ö, akár gyülekezési törvény alapján jelentik be a rendezvényüket, akár ö, a területhasználati alapon ö, kérnek területet, természetesen ezt megkapják. Ugyanakkor mondom, én személyesen is azt gondolom, hogy a ligetben ezeknek a típusú rendezvényeknek, főleg a jövő ligetében alapvetően nincs helye, sokkal kevesebb és sokkal nőségűbb nagy rendezvény az, amit szeretnénk idehozni a, a Városligetbe, legyen szó akár a maratoni futóversenyről, vagy mondjuk a Rozália szintű borfesztiválról, vagy azokról a gyereknapi rendezvényekről, amit, Egyen magasabb színvonalak képviselőnek, akkor, ugyanúgy mindenki számára elérhetőek. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten folytatjuk. Szia, folytatjuk köszönöm szépen. Szia. Önök Györgyevics Benedeket hallották, a Város Liget ZRT vezérigazgatóját a beszélgetés létrejöttéhez. Kevévülhetetlen érdeme van az általa vezetett intézménynek. Nagyjából három percünk van az akármilyen, és utána felhívom Ugi Attillát. 061 48 és 06-36-77-1161. Midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon helyegyben megyünk húrna elé, borítékba bezárt szavazat. Vajon mely egyben? Csak ezt kérdezem, Én sejem nem szülik dróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mi. Őhet éjszakról némi éjszaki fény, belenyúl, belenyúlhat a russz neve mancsak, És a germánság ma már fénybeli itt fény, Csak a telkevés házam akarja. No, de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az azonosság, S közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszagot hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, Merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, előnt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, Hogy elromtott-e, Márha magyar szavazó. Tőled úgy félek, Hogy elromtott-e, marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szint valami villám? Politikba korítékba bezárt szavazatjai félő, hogy hideg éjsziszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyhulhat a russz medve mancsak, és a fuldokló európai kéz. Nem akarnak telefonálni, akkor kezdhet. Egész országunk, a dróton forog, és lepajlik-e merre a marra?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 Tőled úgy félek, hogy elrontottam már a magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, már a magyar szavazó. Mind ez a fényteli nap, mi dömnékünk nagy hirtelen szintval, Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, politikba szállt a műsor a 18. kerületű önkormányzat támogatja. Úgy hát vannak a bereményének, meg a csatamásnak örökbecsú alkotásai, hogy ezek, ezekből is jó el nekünk, hogy ezek örökbecsúalkotások vagy sem. Ezt most bízzuk az esztétákra. Um, van-e bármilyen új fejlemény Ferihegy kapcsán? Talán amikor beszéltünk, akkor már szó volt róla, ha nem, akkor kiegészítés, ugye, hogy a magyar nemzet írt arról, hogy egy 77 vagy legalábbis 70 pontnál több pontot tartalmazó listát adott át Füriyes Balázs a Budapest Airportnak, arról, hogy mi mindenen kéne változtatni, és habár ennek a szövegét nekem nem állt módon látni, a magyar nemzet tanulsága szerint ez nem volt egy barátságos szöveg, például ami ezt a bádog izét illette, ahova a, a fapados légitársaságok beterelik az ő kedves utasaikat a a repülőtérnek a flasztelján. Ezzel kapcsolatban szankciókról lehetett szó, vagy lehetett olvast, ugyanakkor arról is volt szó, hogy mindezt tervezi a Budapest Airport, de nem akkor amikor egyébként a kancelláriaminiszter ehhez határidőt fűzött, és megint megjelentek azok a hangok, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy bár irdatlan összegről van szó, mégis valójában a kanadai nyugdíj alapnak a kiszorításá kezdődött meg a szónak abban az értelmében, hogy hogyan lehet egy redukált áron visszavásárolni a Budapest Airportot, független attól, hogy látszólag úgy tűnik, hogy ahhoz az Isten pénzese elég. Azt mondanám erre, hogy ha ezt a gondolatmenetet követjük, akkor, akkor mondjuk hazatüzemtsünk a szingapúri kormánynak is, mert ugye a másik tulajdonosa a szingapúri kormány befektetési alapja. Én nem mondanám egyébként határozottan azt állítom, hogy nem. Tehát az az összeg, amiről beszélünk, 900 milliárd forintos nagyságrendben, plusz az elvégzendő fejlesztések, amik hát legalább ennek a vételárnak az 50-60 át jelentik. Ezok olyan iszonyatos mértékű terhelést jelentenek a repülőtér tulajdonosa számára, hogy a, a kormány számára megveszi a repülőteret. Én, a, én, én ma a legjobb tudásom szerint azt tudom mondani, elképzelhetetlen, hogy valaki ezt e, most ebben az időpillanatban erre próbálna e, hajazni. Az még akkor is, ha teljesen ingyen megkapná a közösség, még akkor is nagyon komoly e, számításokat kéne végezni arra, hogy hogyan és miképpen e, volna értelmes átvenni a repülőtérnek az üzemeltetését, e, mert, mert akkor is komoly terhelést jelentene. Tehát ez, ez nem olyan dolog, hogy hip hop, csak úgy beleugrunk, aztán utána majd ez működni fogsz. Aki ezt gondolja, az nagyon-nagyon az, az nincsen tisztában, legyen az újságíró, politikus, vagy csak kívülről a, a helyzetet figyelő civil. tehát itt Én azt gondolom, hogy, hogy rövid távon biztosan nem, leges-leges legkorábban esetleg hosszabb középtávon lehet szó arról, hogy itt történik valami ilyen típusú beavatkozás. Egyébként nem csak az üzemeltetővel folytatott a kormány tárgyalásokat, éppen abból kifolyólag, mert szerette volna tisztázni ezeket a kérdéseket, hanem én úgy tudom, hogy Gulyás miniszter úr az kifejezetten a, a tulajdonosi körrel, illetve a tulajdonosi kört képviselő pénzi befektetési ügynökséggel folytatott egyeztetéseket ebben az ügyben, ami egyébként jelentős részben fejlesztési kérdésekkel foglalkozott, tisztázandó bizonyos olyan vagyon- és földjogi kérdéseket, amik hosszabb távú vonalas infrastruktúra fejlesztéseket feltételeznek a repülőtéren, ugye ennek a, a fölhasználati díjáról, akár a későbeni szállodákkal kapcsolatos repülőtér környékén épülendő szállodákkal, kapcsolatos kérdések, akár a vasúti pálya vágányaival kapcsolatos, a repülőtér közvetlen közelében lévő um, egyéb infrastruktúráknak az elhelyezésével. Ugye az alapvető konfliktus, és én ezt mindig szoktam mondani, és nem győzem elégszer hangsúlyozni, Ez valahol ott keletkezett ebben a, ebben a viszonyrendszerben, hogy a pénzügyi befektető viszonylag gyors megtérült, nem egy szakmai befektető a tulajdonosa, vagy a, annak, a, annak a cégnek, amelyik a menedzsment jogokat gyakorolja, hanem egy pénzügyi befektetőt. Tehát ő mindig rövid távon akarja viszont látni az befektetett pénzeket és forrásokat. És a légiparban ez így nem működik. Tehát az, az előbb-utóbb látványos lesz, hogy ez, ez kevés. És erre ráadásul jött egy iszonyatosan a, a menedzsment számára előre nem látható ö, módon történő légiipari fejlődés utasszámnövekedéssel, és egészen más típusú utazó közönség megjelenését indukáló ultra légitársaságok és low légitársaságok megjelenésével. És ez egy olyan konfliktus teremtett, ami amit egyszerűen nem nem, nem tudott megoldani. Tehát nem nem tudott elég gyorsan erre reagálni a repülőtér és ebből ebből látszik ez a helyzet ami kialakult. Tehát ugye a Mit kellett volna lépni a repülőtérnek viszonylag gyorsan, amikor látta az utazszám növekedést? Akkor ő neki nem ö, ö, elsősorban a parkolóház kérdésével kellett volna foglalkoznia, ö, vagy egyéb ilyen típusú dolgokat. Villám gyorsan, ugyanúgy, ahogy a PIR-B-t, a B-mólót megépítette, ugyanúgy meg kellett volna építeni az a és eltakarítani a, ezt az inkriminált baseboardingnak hívott, ugye, ö, karámot, amit uh, százi karámnak hívunk. Csak ugye ez konfliktust jelentett volna a schengeni jövezetben uh, uh, repülő piaci társaságokkal uh, keményebb tárgyalásokat esetleg valamilyen szempontból meg megdövelte volna a budapesti leszállások költségét ami egy picit több munkát jelentett <gül> amit aztán a végén meg kellett volna magyarázni a, a boardnak az éves közgyűlésen hogy hát oké, okay, oké, okay, de mondjuk a számok nem olyan mértékben növekedtek, mint ahogy növekedhettek volna. Mert azért valljuk be őszintén, hogy azért annak oka van, nem csak a főváros turisztikai desztinációnak a, a, a vonzása a, volt az oka annak, hogy, hogy éveken keresztül 10% fölött vagy 15%-os közeli növekedést tudott számban a repülőtér, hanem ennek nagyon komoly költségbeli vonzata is volt. Tehát ha összehasonlítjuk a a, azt, hogy ugye milyen költséget tudnak leszállni mondjuk itt a repülőgépek és mondjuk a prágai vagy a Chopin repülőtéren Varsóban, akkor az lehet látni, hogy, hogy, hogy elsősorban egy, egy ilyen típusú utazás is volt. Tehát ha ma már a Skyscannerbe beütjük azt, hogy hova, hogy, hogyha van egy időpont és én a legolcsóbb desztinációt mondja meg, azt is meg tudja mutatni. Tehát az emberek ma már nem csak úgy keresnek, főleg a fiatalok egy hosszú hétvégére hogy van egy határozott céljuk valahol. Beüti ebbe a keresőprogram, és azt mondja neki, hogy a legolcsóbb destináció. Menjünk egyel tovább már, mint témailag. Uh, május 8 újra polgármesteri fogadóóra lesz, kérdezhetik online Ugi Attilát, akivel én beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése, egy telefonszabad, egy, egy szám, tehát az egyik vonal, vagy a 0614890999 vagy a egy most nincs polgármesteri fogadóóra, de ha telefonálnak, adásba kerülhetnek, Budapest és a 18. kerület van most éppen Porondon. Ez a május 8-ai fogadóra, ez 15-15-től, tehát negyed-nétől negyed-hatig tart. Milyen forgalmat szokott bonyolítani? Hát nagyságrendileg olyan, olyan 60 és 100 kérdés uh, szokott uh, uh, feljönni a, a, az oldalra általában. Tehát jövő héten keddel, vagy jövő héten keddel, nem, ez, ez szerdán, szerdán lesz. Szerdán mindig szerdán van, mindig szerdán van. Most, most volt május 1 tehát pont tegnap lett volna csak az ünnepre való tekintettel ezt elhalasztottuk egy héttel. Igazából 60, mondom, hogy egy, egy olyan 60 száz közötti kérdésről szoktunk beszélni ilyenkor, és hát most akik értenek a Facebookhoz, én nem értek hozzá, mindig el szoktam mondani, annak örülnek, ha nem is létezne, de ha már egyszer van, akkor azok azt mondják nekem, hogy nagyjából, az el, tehát, hogy hány ember nézi meg, és hogy hány emberhez jut el a kérdés és a kérdésre adott válasz, az nagyságrendileg azt tudom mondani, hogy, hogy olyan, olyan 5-6 ezres körüli azok, akik úgy első kézből látják a kérdést és a kérdésre adott válasz, és ugye fontos az, hogy az 5-6 ezres szám valamilyen szűrő alapján az ördög tudja, hogy hogyan, de ezt tudják, hogy azok azok, azok valószínűleg kerületi Azt árulja nekem, hogy mi lesz ez a 18. követ Kossuth bringás reggeli 2019 május 6-a azt kérem alássan az 7 fő, fő Frida és Ivet napja reggel fél 7 és 9 óra között. Ez mi? Szeretnénk valamilyen formában most már a, a, a negyedik, vagy az ötödik éve népszerűsíteni a kerékpárral való munkába járást. Nyilván, amikor az időjárás engedi, az a hétfőezere pont alkalmatlan lesz, hiába írunk május, nagy valószínűséggel ezen májusi időjárás lesz, hanem leginkább egy, egy ilyen koramárciusi hangulat lesz, a és lehet, hogy még eső is lesz, de Igazából azt szeretnénk népszerűsíteni, hogy akik tehetik, akik olyan távolságban laknak a munkahelyüktől, akiknek van otthon kerékpályuk van, bátorságuk legalább egyszerinte egyszer-kétszer próbáljanak meg kerékpárral a munkahelyre menni, és azért tartunk egy ilyen pici kis, hát ilyen, ilyen kis amikor várjuk azokat az embereket ott reggel, egy üdítőre, egy süteményre, egy pici kis beszélgetése a kerékpáros fejlesztéssel kapcsolatban, amit a kerületben, illetve a kerület közvetlen közelében szervezünk a fővárossal együttműködve, hogy láthatóvá váljék, hogy mégis hogyan néz ki, hogyan működik a kerékpárral való munkába járás. Éppen most láttam egy, az egyik kollégám, aki Brüsszelben ér, küldött át egy, egy nagyon érdekes cikket a genti polgármesterről, aki aki az elmúlt 8-10 évben hogyan tudta Gent városát átalakítani olyan formában, hogy teljes egészében a, a közösségi közlekedésre és a kerékpára való közlekedésre tudta átszoktatni a gentieket a belső város magban, és hogy ezáltal ö, mennyire kinyílt a város, és mennyivel érdekesebb lett az egész városban az élet. Szóval valami ilyesmit próbálunk mi is, mi nem klasszikus, ö, Vá belvárosi város vagyunk, nekünk nincsenek igazából olyan ö, belvárosi város magunk, mint mondjuk Gentnek, ö, ö, legkevésbé folyónk, mint meg csatornáink, mint ahogy Gentnek, de mi is szeretnénk azt, hogy a belvárosi részben azért csökkenjen a, a gépjármű forgalom. Tehát a, a reggel, amikor én nyolcra próbálok beérni a hivatalban, most az tökéletesen lehetetlen, mert ugye vagy oda tudok érni mondjuk fél nyolcig, vagy pedig akkor olyan fél 9 és hány nézd, 9 5 8, 8 érni, az tökéletes lehetetlenség, mert pont akkor viszik a gyerekeket a szülők iskolába, pont akkor indulnak oda a környékben, intézményekbe, pont akkor próbálnak valamilyen módon eljutni arra, arra a területre, ahova ott a, be, a kerületnek a, a, a magjában, és hát az elképesztő, hogy ami Ilyenkor ott van e, dugó tekintetében, és ezt csak utána, mint ahogy a sivatagban a, a záporeső után a, a nap felszárítja a vizet, na, ú, ú, úgy tűnnek el az autók félkilenc Mint ez nem is lenne. Hmm. Tehát, hogyha ezeknek egy jelentős részét kerékpára tudnánk e, átcsábítani, akkor azért az e, jelentősen csak ez a autós közlekedés nem volt a Bozsik stadion környékén április 28-án reggel 8-tól néhány órán keresztül, amíg nem hatástalanítottak egy második világháborús bombát, amely esemény, hát nem volt egy vidám esemény, de ami a körülményeket illeti, hát körülményeket, tehát ami hogy arról volt szó, hogy ezt azért szervezték, ezt a hadastalítást viszonylag későre ahhoz képest, hogy mikor találták meg, mert ugye április 9-én találták, és április 28 a között az elég hosszú idő telik el, de mint kiderült jelentős szervezőmunkára volt szükség, és úgy tűnik, hogy legalábbis ami a szervező munkát illeti, és a lakossággal való együttműködést illette, hiszen múlt időben lehet beszélni, ahogy, a rob, ahogy ennek a áztalintással is sikerrel megtörtént ezt a logisztikai kérdést, ami nem egyszerű logisztikai kérdés volt, szintén sikerült megoldani. Ez összesen hány embert érintett? A 18. kerület részéről azt mondom, hogy olyan, olyan nem egész 100 család, az olyan kétszáz közély állampolgár. Kispesten mondjuk nálunk volt a 35-40 százalék a náluk a 60-65 a tehát összességében nem, nem egészen ezer embert érintett. Ezt ön, ha nem is a helyszín emberősen lehet, de való a közelben követi, hogy aztán utána meg lehessen szólalni, vagy legalábbis, hogy folyamatosan. Egy ilyen izének, mint ami ilyenkor van, polgári védelmileg, vagy fogalmam sincs, katasztrófa védelmileg, ennek ön a vezetője, vagy van valami izé, aminek a tagja, van egy védelmi bizottság, aminek a, a polgármester is tagja, a védelmi bizottság vezetője, a kerületi kormányhivatal vezetője, és ugye a tagjai a katasztrófavédelem, a rendőrség, és van egy úgynevezett vezetési pont, ezt a vezetési pontot kispestel közösen állítottuk föl. Ott, ott, ön, ott van akkor. A, ott, igen, ott voltunk a vezetési ponton, induláskor kimentünk a, a bomba helyszínére. Ahol, ahol megtalálták a bombát, az volt az indulás pillanatában, és utána, miután mi kimentünk, megnéztük, utána visszavonult mindenki a vezetési pontra, és akkor kezdődött el az egésznek tulajdonképpen a, a hatástalanítás. Ugye szétszerelik ilyenkor a bombát, ilyenkor azt történik, hogy a bombát szétszerelik, és a bomba szétszerelésével egy időben Történik az, hogy megpróbálkoznak a, a, a helybeni hatástalanítással. Hogyha szállítható az állapot, akkor nem hatástalanítják, akkor azt történik, hogy tovább viszik ezt a bombát, és egy úgynevezett közös megsemmisítő helyre. Többfelé van az országban, vált mellett van ilyen, a Bokonyban van egy ilyen helyszín, tehát több ilyen helyszín van, ahol el tudják vinni, oda ezeket elszállítják, és akkor szépen nyugodtan ezeken a helyszíneken egy adott időpillanatban megsemmisítik. Ez is egyébként viszonylag könnyedén szétszerelhető bomba volt, ugyan a nehezebb esetek közé tartozott, ahogy egyébként ott a tűzszerészek parancsnoka elmondta, mert ez egy angol bomba volt, amit az angolok azok úgy raktak össze, ezt nem tudom, hogy mennyien tudják ezt a történet, ezt vagy ismerik ezt a történet, hogy az angolok szándékosan csináltak olyan bombákat, amelyek késleltetett robbantásról voltak. Tehát a bomba, bombát ledobták a gépek, és azon a helyen ott maradt, és nem robbant föl. Két, három, négy nap után Ilyen vegyi anyagok, amik esetleg elkezdtek bomblani és elértek egy bizonyos pontra, azok gyújtották meg azt a gyújtószerkezetet, ami felrobbantotta a bombát. Már akkor, amikor akár a katonák, akár a polgári személyek, gondolván arra, hogy most már a bombázásnak vége van, visszamentek azokra a területekre. És ezek elsősorban angol száz bombák voltak, és nem tudták előre, hogy ez a bomba ez egyébként ehhez hasonló lesz e vagy nem, amit most föleltek, mert annak a hatástalanítása ö, és felrobbantása egészen más ö, eljárást igényel, és ezért volt egy pici bizonytalanság, és ezért is hagyták ott a, ö, a földben, és aztán utána ezért is kellett ö, viszonylag hosszú ideig, ö, viszonylag hosszú ideig utána ezeket a bombákat ö, ö, vizsgálni, hogy, hogy, hogy az utó életét azt lehessen ö, valamilyen szempontból. Ö, előre látni, de ez egy viszonylag egyszerű bomba volt szerencsére ebben a helyzetben, tehát nem volt rá szükség, hogy hogy ezeket a speciális eljárásokat életbe léptessék. Még egy dolog van itt, ezek több dolog is van, ugye a fásítás kapcsán egyszer volt április 11-én a Halmi Erdő határában fásítás, aztán egy másodperc türelmet kérek, jó? Csak egy másodperc? Jó. Kivételesen uh, türelmét kérem, illetve maradjunk abban, hogy ezt a kérdést később tenném fel, mert visszatérnék egy előző riport alatt nyommal folytatott beszélgetésre, akkor délőtt találkozunk, és a jövő héten folytatjuk. A mostani megbeszélése az repülőtérrel kapcsolatos, vagy sem, vagy ne érdeklődjük? Ö, nem, nyugodtan lehet ez a kábítószer Egyesztető Fórumnak az ülések hát, keződik Nagyon szépen köszönöm, akkor ez is szóba kerül majd. Köszönöm szépen. Legközelebb én is nagyon szépen köszönöm. Önök Ugi Attilát hallották, a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Most pedig egy előző beszélgetés folytatódik. Kis türelm lehet. Um, szerintem mind a kettőnk mentális tisztasága Okán e, szerettem volna, hogyha két perc elejéig visszatérünk az előző beszélgetésre, amely nem jöhetett volna létre, ha én nem hozom szóba azt, hogy Bardóczi Sándornak a Facebook oldalára ki, mindenki milyen formában fűzött megjegyzést. Szeretném hozzátenni, hogy Bardóczi Sándor számra Facebookon nem ismerés, tehát ezekhez az adatokhoz, önök is hozzá juthattak vagy hozzájuthatnak és ebben szerepelt egyebek között az amit Róman ditta zenész illetőleg spírk József 24.hu munkatásaért utóbbinak annyiban volt vagy van jelentősége és ez érdemben megkülönbözteti Róman Dittától hogy ő cikkeit tekintve volt már hogy foglalkozott a hivatalosság rangján a Város Léget Projekttel ugyanez Róman dittáról nem mondható el. Um, hogy földes Ádám, aki küldött nekem egy e-mailt, az indextől van-e vagy sem, lényegtelen. Az alábbi e-mailt küldte. Tisztelt Fiala úr. Az imént adásba került hogy készített interjúban az interjú egy megjegyzése volt Spirk József újságíróra. Ebben a megjegyzésben az interjú alanya azt mondta, hogy mindegy, hogy Spirk József a 24 vagy más gazdatestben van, stb. A gazdatestnek tudtommal így Földes Ádám egy jelentése van magyarul elő, ön egyetérte a minősítéssel, mind formájában, mint tartalmában, és azért nem szólt közve, vagy tért vissza erre, mert ebben semmi kivetni valót nem talált, vagy más oka volt ennek, üdvözlettel, földes Ádám. Nem állítanám, hogy minden szempontból magyarázatát adtam annak, hogy egyébként én nem ment el a fülem mellett. Hallottam, ritkán fordul elő, hogy nem figyelek oda, bár kétségtelen, hogy most, amikor beszéltem Ugi Attilával, akkor fél fülel már téged figyeltelek. Ráadásul előtte még egy kényes ügybe bevonni, amelyet nélkül nem lehet megbeszélni, és vagy holnap kerül sor, vagy semmikor sem. De ennél többet nem akarok mondani. Tény, hogy nem szóltam, és ez összefüggésben volt azzal, hogy én e, hozzátettem azt, hogy én nem tartozom azok közé, akik egyszerre készítenek valakivel beszélgetést, és ezzel párhuzamosan érdeminek vagy érdemének mondható Facebook levelezést tart, e, folytatnak e, ugyanazon témával kapcsolatban. Mert ezt ha folytatom, akkor olyan formában folytatom, ami kizárólag a másik jelenlétében folyik, vagy ha nem a másik jelenlétében folyik, akkor lefejebb a titkosszolgálat tudna hozzájutni a beszélgetés tartalmához. A kérdés az, hogy Földes Ádám, aki ebből a szempontból lényegtelen, hogy újságíró vagy sem, az e-mail címe alapján nem feltétlen, de még egyszer mondom, nem az ő minősége, működési minősége a fontos. Utólag így, hogy külön felhívják erre a figyelmet, részint a te megjegyzés, de részint az én viszonyulásomra akarsz-e bármit ezügyben mondani, még mielőtt szik lesz ebből? Abszolút. Én elsősorban szeretném megkövetni saját magamat ebbe a történetbe. Tehát én távol tőlem, hogy bárkit, akár Spirki Józsefet, akárkit megbáncsak, vagy az előtt felolvasottak alapján én minősítsem az ő tevékenységét. Tehát hogy ez tényleg távol tőlem. Az a helyzet, hogy én csak annyit szerettem volna jelezni, de majd akkor a következő műsorokban erre fokozottan figyelek, hogy nyilván pont uh, Spirki Józsefnek a tevékenysége az többször több helyszínen a Városligettel kapcsolatban már megnyilvánult, függetlenül attól, hogy ő éppen melyik médium számára készített uh, interjúkat hozzáteszem. Egyébként uh, az újságírónak én nem ismerem a teljes életművét, de számos magas színvonalú Tényfeltáró riportot olvastam én magam is tőle, függetlenül attól, hogy ezeket melyik médiumok számára készítették. Nyilván az a helyzet, hogy Városliget ZRT vezérigazgatóként egy fokkal nehezebben veszem azt a kérdést, amikor az az élményem támad, hogy függetlenül attól, hogy mely médium számára készül az adott riport, vagy vélemény a Városliget megújításával kapcsolatban, nem feltétlenül érzékelem a törekvést arra, hogy mindig teljes egészébe objektív módon kerüljön bemutatásra a ligetnek a megújítása. Én összesen ennyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, és mondom még egyszer elnézést kérek, hogyha félreérthetően vagy, vagy itt a gondolat folyamba beleragadva a rosszul fogalmaztam, távoláljon tőlem, tisztelem a, a, a munkásságát, és azt is tökéletesen értem, hogy az ő Feladata az az, hogy a saját világlátásának megfelelően függetlenül attól, hogy mely médium számára készít cikket, interjút vagy bármit bemutassa, hogy ő hogyan látja mondjuk a ligetnek a megújítását. Erre szerettem volna csak utalni, hogy többször több médium számára készített ő már riportott a ligetről, és nem mindig érzékeltem, hogy az objektivitás az teljes egészében megjelenik ezekben a cikkekben. Miután én is szeretnék két mondatot mondani, és nem szeretném a te jelenléted nélkül mondani, hogy ha te bármi kifogásolni való találsz rajta, akkor még misorban tehessd meg, átgondolva mindazt, amit mondok különös tekintettel arra, hogy ez nemrég érkezett ez az e-mail, és én ezt fontosnak tartom, ugyanakkor szeretném felhívni Földes Ádám figyelmét arra, ami a benezekkel folytatott beszélgetés első részét illeti, amely a Györgyevis benezekkel folytatott beszélgetést kontextusát tekintve permanensen lebegteti a konkrét városliget és a konkrét politizálás között, miközben ennek a megoldása lehetetlen. Amíg a városligetről lehet objektíven beszélgetni, abban a pillanatban, hogy a városliget politikai kérdésé válik, abban a pillanatban se Györgyevis benezek se én nem tudunk helytállni. Miután fent nevezett újságíró. E, Azz a tevékenységével kapcsolatban abban, amit a facebookon művelt számomra terül a a témát elkezdte vinni a politika felé, vagy legalábbis elkezdte vinni olyan terület felé, amely nehezen ögyezt, összeegyeztethető számomra az egyébként Gyorgy Beredek Benedek által minősített tevékenységgel. Ez volt az, aminek következtében én nem szóltam, miközben egyébként hallottam, hogy ez hiba volt. Részint hiba volt, részint nem. Itt szeretném felhívni Földes Ádám szíves figyelmét arra, hogy mindaz, amit a 444.hu Ács Dániel, majd később a 24.hu-val, akik aztán később retirál, elkövetett, abban ugyan az index nem szállt be, ám személyemet egyáltalán nem gondolta annak megfelelően megítélni, hogy pénzért dolgozik, mert az, hogy közben milyen tevékenységet folytat, az az íg világán semmilyen orgánumot nem jelentett. Ez nem jelenti azt, hogy nekem ettől az index, a 24.hu, vagy bármilyen egyéb orgánum újságírójára tett megjegyzést nekem el kell eleztenem a füle mellett, ugyanakkor engedje meg, hogy olyan szubjektív hallásom legyen, amely a saját életem tapasztalatai, folytán másféle reakciót eredményez, mint amire ő egyébként számít. szintén sajnálom, hogy ennek az apropóját egyébként ez az ország és benne más orgánumok, természetesen saját magam is megteremtettem. Ennél kerekebb és ennél összetettebb választ nem tudnék adni, hozzátéve azt, hogy az újságírók ma mennyiben folytatnak szakmai és mennyiben folytatnak politikai tevékenységet, vagy mennyiben folytatnak nem csak szakmai tevékenységet, amit én egy tízes skálán tízesre felvállalok. Most Spirk József bekerült ebbe a körbe, szerencsés fogalmazással vagy nem szerencsés fogalmazással, ezt Földes Ádámra bízom. Ennyit szerettem volna mondani. akarsz -e bármi kommentát fűzni hozzá? Mert nem azt gondolom kérek, hogy, ennyit, hogy nincs bennem, tehát mondom még egyszer, elnézést kérek, ha ezzel akár az újságírót, vagy bárkit, aki hallgatja, mi sort, én megbántottam, nincs bennem ilyen szempontból negatív érzés, főleg az, amit az előbb szóolvastál, hogy az e-mailben érkezett, ez meg különösen távol állt tőlem, tehát abszolút nem gondolnám. A... Az újságíró kapcsán, hogy e, ezeket. Ugyanakkor még egy, egy utolsó megjegyzést, az orgánumok megjegyzésen, meg itt, e, konkrét megjegyzése e, nélkül elmondani, hogy abban a világban, ahol ma azt a helyét foglalja el a városliget projekt, mint amit elfoglal, hogy ellenzéki oldalon adott esetben is satuval se fogják kiszedni belőlem, hogy milyen orgánumról van szó, adott esetben nem is egyről. Hogyha valamelyik objektíven számol be valamilyen eseményről a Városliget kapcsán, ami ráadásul az újságírónak tetszik, akkor ugyanez az orgánunk 24-48 órán belül egy dörgedelmes jegyzetet ír arról, hogy mennyire nincs jól, hogy a Városliget ZRT munkája révén a Fidesz mennyi pénzt éget el. Mindez egy olyan teremt, amiben előfordulhatnak ilyen mondatok alappal vagy alap nélkül. Ennyit szerettem valahogy elmondani. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Sajnálom az apropót. És én szeretnék még hozzátenni, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy a politikai mezőből kivigyem. De ez a megjegyzés is, amely reagálatlanul hagyott, és amelyet nem véletlenül kapott fel e, valaki, ennek a folyamatos újragondolását teszi lehetővé. Beleértve, hogy ezt a folyamatot csak úgy lehet megállítani, hogy mindenki ennek a történetnek az objektív részére koncentrál a kérdés az, hogy a felek erre képesek-e, vagy sem. Ha lesre futok ha bárkit felrugok, én ugyanolyan megítélés alá esek, mint bárki más. Tehát miközben én megszólok másokat, ha más megszól engem, és nem tudom magamat megvédeni, én is cserepadra kerülök tartós vagy átmeneti kiállítással. Uff, én beszéltem. Bárki meg akar szólalni ezügyben, adok 5 percet, mert aztán kifutunk az időből, mert akkor fel kell hívnám Wintermantás Zsoltot. Figyelek, ha van mire. 061 489 és 0636771161. Legutóbb a civil a túltéve maga minden kiszerűségen és minden támadáson pozitív, Bunkként, tehát ugye volt szó a Gulyás Mártóféle filmről, és azt mondtam, hogy ennek a nézettségében annyira meghatározó a kamupártok megítélése szempontjából, mint az Dániel által készített film, amelyel nem minden szempontból értek egyet, de amely végül is egyebek közt azt tette lehetővé, hogy Talós István azt mondta, hogy mi minden kértőle Orbán Viktor az önkormányzati választásokat megőrzön, és ebben hol szerepelt az, hogy a parkolás az ő ne nyúljon. Túltette magamat azon, ami egyébként nehéz lenne túltenni magamat. Ezek sokszoros áttétellel, kedves földes Ádám, ide tudnak vezetni. Minden által, mindazon által, ön, szeretnék én is az igazság felkent bajnoka maradni. Nem könnyű. 061 -489 és egy 06 hat először. 061-489-0999 és 06 30 6 7 7 1 1 1 másodszor. Fontos dolog van terítéken, tehát ha megszólalnak, akkor, akkor is, hogyha nem pozitívan, meghallgatom önöket, nem mondom, hogy szívesen, nyilván hogy az ember bírváló szóakad, de szívesen hallgat, de okulásképpen feltétlenül. Hozzátévve, vagy azt, amit a civil a pályánban mondtam, az igen a világán, nem jelentette meg senki. Most, hogy elmondtam, a kis szerűség határán vagyok, de mégis ez az e-mail ezt hozta előbelül. 061 489 0999 és 063677161. Senki többet? Földes Adam gondol fél tízig reagálni arra, ami elhangzott? Igen. Jó reggel kívánok! Az iránt érdeklődnék, hogy a Wintermantel úrnak lehet-e kérdést feltenni? Ha kicsit vár, akkor igen, igen, mindjárt, csak még egy kicsit várok a tekintetben, hogy valaki telefonál, még az előzőkre, Várj egy pár pillanatot és legyen szíves, addig tartsa. tartja? Igen, igen. Jó, akkor legyen szíves, maradjon. Ja, ha nem, akkor nem, akkor haladunk tovább. A végül is az előző témához az tényleg, teljesen mindegy, hogy aki a témát felvetette, újságírója vagy sem. Egy másodperc, ezt most már csak másodpercek választ kérdez. igen. gond. A műsort a Pesti önkormányzat támogatja. Hallják egymást! Halló. Jó reggelt! Jó reggel, kívánok, Farkas vagyok. Két két, szeretnék feltenni a polgármester úrnak. El, el, bocsánat, bocsánat, is, én, én szinte alig hallom Önt. Akkor lé szom, hogy... Laci, létszőes, gyere! Beszél Farkas úr! Igyekszem hangosan, most jó el. Hát egy picit találjunk, de... Ez, az ezen lehet, beszél az illető, és ez nem hallja. Most mondja? Igen, itt vagyok. Hát, no, hallunk, talán, talán... Hú, most hallom. Most már hallom. Most hallom. nagyon. Most Most borzasztó. Hú, Most már hallom. Most már Most már hallom. Most már ugyanolyan... hallom. Most már hallom. Most már hallom. Most már hallom. Az egyik, hogy szeretném megkérdezni, hogy miért nem szüntetik meg a buszfordulót, busz amelyik az István útról balra nagy évben kanyarodik rá a Károly István utcára, és ami addig azért volt így, mert ott fordultak meg a metróportló buszok. Azóta egy rengeteg idő eltelt, de ez a... Kis türelem, akkor legyen ez, és aztán hallgassa a választ is, hogyha van újabb kérdés, akkor mármint, hogy ezzel kapcsolatban, polgármester uh -huh. úr, mintem, Nekem csak ö, gyanúm van ö, ezzel kapcsolatban, ö, méghozzá az, hogy ö, a hírekben azt szerepelt, hogy lehetséges, hogy a hétvégenként ö, végig, vagy lesz olyan alkalmak a metró felújítás kapcsán, amikor hétvégenként Igen. teljes vonalon ö, fog ö, ugyanúgy pótlás járni, de ezt most ö, ö, hogy mondjam, tekintse úgy, mint ö, egy az átlagnál egy kicsit jobban tájékozott. Ö, polgár, mint sem a polgármester hivatalos választ. Hát, de utána fogok érdeklődni. Ezzel kapcsolatban egyébként az a hírem, hogy amikor teljes lezárás lesz, akkor a felújított szakaszon továbbra is a szerelvények járnak, és csak a későbbi részen pótolják hétvégén metrópótló buszok De köszönöm. Már Másod... ez így van, ahogy mondja a hallgató. Hogy, hogy kérjek egy hét türelmet, vagy akár csak mit tudom, hogy néhány órát már ne, ne, nem tart tovább. Mert... Igen, úgyhogy majd ha legközelebb lesz mondandó, akkor elmondja. Mi a másik? A másik pedig, hogyha szembeállunk az újpesti piacsal, akkor annak a vele szemben lévő jobb sarkán, ha jól emlékszem, az régen a piacnak a vécéje volt, az a romos épület vászatban fenntartva ott áll. Ennek mi az oka, hogy a teljes bontást nem fejezték ott be? Abban az épület részben vagy épület maradékban van a trafó, amely egyébként a környéken ellátja a házakat, ugye a magának az újpesti piacnak van egy saját trafója. A környékbeli házakban látja el az áramszolgáltatást, tehát a 400 kV-ból csinál 220-as hálózati áramot, és egészen addig, amíg maga a promenád, tehát ott, ahol a piacból van az a kis nyúlvány, ahol most jelenleg ideiglenes vaslépcsőn lehet fölmenni, az a promenád az fog folytatódni majd a szökőkút irányába, és ennek a promenádnak az aljába lesz beépítve majd egy új trafó. De addig, amíg ez az új trafó nem építettük meg, addig a régi, ha elbontanánk, akkor a környéken nem lenne áram. Úgyhogy ez egy ideiglenes megoldás azért, hogy az áramszolgáltatás zavartalan legyen. Köszönöm! Én is köszönöm, ha bárkinek újabb kérdése van, hajrá, valamelyik vonal a kettő közül, szabad 061 és 06 3677 volt egy politikai demonstráció, ezzel nekünk épül a ti pénzeteken, köszönjük Zsolti, rakták ki a néhai Árpád kórházhoz az üzenetet a jobbikosok ami azzal kapcsolat, hogy az újpesti Árpád kórház kórház áthúzva munkászálló tartó sajtótájékoztatót Jakab Péter, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője aki szerint felháborított, hogy miközben folyamatosan a riogat a kormány, addig ezzel szemben módszeresen telepítve külföldi vendégmunkásokat az országba. Ehm, hogy ez hogyan kapcsolódik hogy egykori Árpád kórházban vendégmunkásoknak létesít szállodát a Fidesz, és ez fel van tüntetve magyarul és oroszul, bár tökéletesen nem olvasható a magyar szöveg, mert Jakab Péter áll előtte. Ezt valószínűleg tőle kéne megkérdezni, hogy ez micsoda, így csak interpretálom azt, amit olvasok és látok. Nem tudom, és én, én ugye nem tudok ukránul, de állítólag azt mondta Jakab úr, hogy Ukrán és ráadásul belső Ukrajnából Jakar Péter szerint halálos ez a kormány gazdaságpolitika, ugyanis még idehaza a migrációs veszélye rígatja az embereket, a Fidesz, addig intenzív kampányon a dolgozókat, belső Ukrajnából a kormányzat. Igen, és bár én nem vagyok, nem, nem tudom, meg én sem ellenőriztem a feliratokat, de nekem az emberek, vagy kollégák, hogy, hogy mintha orosz felirat lenne. Az orosz, azt mondtam. De, most én, nem, én vagyok tudatlan, de hogy ukrajnában oroszul beszélnek, vagy ukránul, tehát hogy ez nem két külön nyelv. Két külön nyelv, de itt oroszul van, az ukránok szöve <gül> jó, jó, tud jó, ukránul. Én, a komolyságát meg is adta a dolog, tehát szerintem túlléphetünk. Az Árpád kórházi épület az valóban ott van most már sok éve üresen, és teljesen jogos és bárki által felvetett általam támogatott ötlet, hogy Újpestnek jó helyen, Újpesten jó le, jó helyen lenne egy súlyponti kórház. Én erre korábban 2005 tájé, 2015 tájékán tettem is javaslatot arra, hogy ott a, a külső Szilágyi út mentén a megyeri út torkolatától egy súlyponti kórházat, mind közlekedési elhelyezkedése, mind az agglomeráció térséget is jól kiszolgáló módon jó lenne. Oda egy súlyponci kórház ezt szánom, bánom, vagy, vagy ez a realitás nem sikerült elérni. Egyedül maradtam egyébként ebben a harcban sem Dunakeszi sem, a 15. kerület sem, senki nem állt mellém ebben a harcban, úgyhogy ugye dél-budán épül most egy új súlyponci kórház a főváros és az agglomeráció kiszolgálására. De az, hogy egyébként egy ügyesen álló épülettel a tulajdonosa mit kezd, vagy mit szeretne kezdeni, az, az, egy, az, egy, az egy fontos kérdés, bár ugye a tulajdonosok ebben jogosítványai vannak, természetesen a környéken élők és a szüket és tágabb környezetnek is fontos, hogy mi történik ott. Ugye tudjuk jól, hogy ez az az épület, amelyben tavaly évvégén egy hajléktalan kórház kialakítását tervezte a kormány, ez Lekerült napi rendről, és most ugye megszületett az a kormányhatározat, miszerint egy koedukált munkásszállót szeretne a fővárosi munkaerő hiányának kialakítani. Senki nem állított olyat, és nincs a kormányhatározaton olyan, hogy bármilyen külföldi vendégmunkásoknak épülne. Ez ugye simán elképzelhető, és beli miniszterúrral tárgyaltunk erről. Egyrészt mi szeretnénk ezt az épületet megkapni, fölvetettük, hogy adott esetben eh, akár kollégium, akár eh, fecskeház, tehát fiatal házasok számára eh, is lehetne ott kialakítani lakrészeket, de bármilyen hasznosítása jobb, mint egyébként úgy, hogy ott áll üresen is az enyészet, eh, enyészet része, de, de nem tudom, hogy bárkinek is van-e, vagy ezek szerint problémája van a nővérekkel, a rendőrökkel, a villányserelőkkel, vagy a buszsofőrökkel, mert hogy e ezek azok a sok, sok más mellett, ezek azok a hiány szakmák, amelyeknek a az orvoslását lakhatással lehet adott esetben biztosítani. Tehát itt olyan, ha és amennyiben, jelen pillanatban ugye még csak a e elvi döntés született meg, ebből még sok, sok, sok minden lehet, e de ha és amennyiben itt egy a kórkövetelményeinek megfelelő szállás szálláshely lesz olyan embereknek, akik egyébként napi 8-10 órában a munkájukat végzik, csak nem rendelkeznek Budapesten ingatlannal vagy a magas albérletárakat nem tudják megfizetni. Én azt gondolom, hogy ebben nem hiszem, hogy bárkinek tartania kellene a dolgozó emberektől. Pláne így május 1 után egy nappal. Igen, ugye nagy valószínűséggel a szöveg az így hangozhat, az egykori Árpád Kórház van ukrán vendégmunkásoknak épít szállodát a Fidesz? Hát igen, ez az a, az a, az az a hangulatkeltés. Tehát én értem, hogy egykori kórház, tehát ez tudja mindenki, sőt, nekem is fájó. Eee... De ez egy épület, tehát a kórház attól kórház, ha van benne orvos, ha van benne műszer, ha van benne ellátás és finanszírozás. Ha hát valami, mert, mert akkor kihet deríteni, hogyha egyszer elkészül ez, akkor tényleg ott kizárólag ukrán vendégmunkások lesznek-e, vagy odaállma Jakab Péter? Igen, csak ugye ez az, nem az nem a harc, amit nem lehet megvízni, mert ez egy komplet hazugság, tehát ilyet Jakab nem állíthat, mert ilyen döntés nincsen, tehát innentől kezdve ez az a riogatás, ez, ez, hogyha más lenne, E, és mondjuk e, nem e, mondjuk ukrán, és nem mondjuk vendégmunkás, hanem, hanem most teljesen milyen nemzetiségű és terorista, akkor azonantól kezdve a BTK-s gyolgatás venni. Tehát szerintem túlbeszéltük. 9 órától, ami már 21 percen mögöttünk van, pénteken este egy 8 teljes utcár lesz az Elke Gyula utca és az Illek-Vince körforgalom között. A Nádor utcának a teljes Falig történik. A két a a kis egyébként a egy kis egy a egy a egy a a a a, járdát, a, a, farek, a, fasort és a, a az egy a Ennek az első szakaszának az aszfaltozása lett ebben a két napban, tehát elvileg már zajlik, majd arra fogok elmenni minden a beszélgetés után is megnézem. Um... Érte szó a ház elejét, hogy 8. Évente, 8. éve évente kétszer tavasszal és ősszel ajándékcsomagot adnak át újpest nyugdíjasainak burgonya. Mm -hmm. Csak a Hát most nem uh, burgonya volt, hanem ugye tartós élelmiszer, lisz, cukor, olaj, rizs. Ilyen. Ez összefüggésben van a burgonya hiánya? Nincs. A, a hagyomány szerint ősszel van uh, burgonya, és száraz tészta, illetve tavasszal pedig ez a szállítás most már 8. éve mindig. Úgyhogy semmi, semmilyen összefüggés nincs, majd ősztel lesz Volt-e hozzá levél? Nagyon-nagyon-nagyon sok köszönő levél, és nagyon-nagyon sok személy. Félért tehát ami, ami a, nem tudom, tehát amit, amit kiszoktak szúrni, és azt mondják, hogy ez politikai és alkalmas. Volt-e levél? Uh -huh. Ja, úr nem gondolta úgy, hogy azok után, hogy a, mú, a múltkor egy sima választáson való részvétel, vagy bocsánat, lehet, hogy az népszavazás volt, népszavazáson való részvételre búzdítást. tehát anélkül, hogy kire és mire, eh, egészetesen csak a részvételre, mint ugye azért a demokrácia egyik alap pillére, hogy akkor a szavazáson, népszavazáson, amikor a sorsunkról döntettük, azokon részvegyünk, ezt emiatt el, el, el, elmarasztalta őt, a, és így ezáltal minket a választási... Eh, Bizottság, így nem gondolta azt, hogy akkor, akkor most ilyen levél lesz, pedig ugye lesz május 26-án egy, egy Európa Parlamenti szavazás, amelyen szerintem fontos a részétel, és gondolom Jezú véleményesen változott meg, hogy, hogy a szavazást azért tartja az ország, hogy, hogy fontos kérdésekben döntsünk, de ilyen nem Újpesti Futókerékpáros és Úszófesztivál lesz május 4-én a szombat valószínűleg reggel 9 és délután kettő között. Káposztásmegyer, farkas és környéke, Úszoda, Wintermantel Zsolt, polgármester, aki Igen. szintén részt vesz rajta. Ez is most már nagyon-nagyon sok éve hagyomány. Annyiban fejlesztettünk, hogy most már az Úszófesztivál is bekerült, tehát a a rövidtávú, tehát a kisebbeknek szóló rövidtávú futás, illetve a nagyobbaknak szóló hosszú futás, illetve a kerékpározás mellett most már a halasi úszodában úszni is lehet. Fontos, hogy, hogy minél hamarabb regisztráljanak a résztvevők, ugye az iskolások oldások, ők szervezetten meg tudták tenni ezt az iskolásokon keresztül, de aki nem tudott regisztrálni előre, ő se buszlak, hogy nyugodtan menjen a helyi is lehet még nevezni, tehát aki szeretne részt venni. Jöjjön, és annyira bátorítok mindenkit, hogy a délelőtti mozgás után, délutántól kezdve ugyanazon a helyszínen programok lesznek. A New Level embáját fog föllépni király Viktor, Szikora Robert és az Ergo, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az időjárás is kedves lesz hozzánk, és nagyon reméljük, hogy igen, akkor egy nagyon jó, szép napot fogunk tudni eltölteni. Aznap lesz a Fradival kapcsolatos, vagy a Fradival való örökrangadó, akkor ezt ki fogja hagyni? Azt most sajnos kifogják el, hogy hagynám, mert hogy én a rendezvényen leszek, még megnézzük, hogy nagyon esetleg valamilyen tév, tév, tévés megoldást tudta helyszínen, vagy lehet, hogy telefonon fogjuk nézni az online között, és nem tudom, de a helyszíne én most nem fogok tudni menni sajnos. Tud-e bármit arról, hogy a budapesti mobilitási tervet azt ugye lehet észrevételezni 2019. április 11-e és május 11-e között? Tehát azért az érdemi része eltert, már csak 9 nap van hátra, Eh, amelyből eh, volt, aki kivette a Dugo-díjat, de hát ez nagyon sok egyebeket érint még. Ez szerintem egy önálló beszélgetés tárgya is lehetne. Tud-e bármit arról, hogy a Budapest mobilitási terv egy-kettes és hármas egyeztetési változatához milyen eh, megjelzések érkeztek? Nem tudom, hát ugye ez a hivatali rendben megy, ugye most már a, a törvény és rendeleti szinten van szabályozva, az, hogy ezeket a különböző előterjesztéseket legyen az egy kerületi szabályozási terv, vagy pedig egy ilyen fővárosi e, TST, vagy, vagy, vagy, vagy akár egy mobilitási terv hogyan kell társadalmi véleményényezésre bocsátani. Ez zajlik, ennek meg van a felelőse, hogy az most a békeke, vagy a fővárosnak valamelyik ügyasztály, ezt talán nem, nem is tudom, de lehet inkább a békeke, tehát ott van egy... egy Azt írja ennek Bácska János, hogy minden tudósítani fogja. Hát akkor sokat nem fog nekem írogatni. Na jó, kia János. Meglátjuk, meglátjuk, de, de minden esetre, ha, ha már így itt van a, hát ha nem is a vonalban de hallja, akkor, akkor mindenképpen. Már csak a kollégalitás miatt is, de már, de csak azért, gratulálok a 30. Ma egy megjegyzés érkezett arra a György folytatott beszélgetésben, amely arra volt, az a volt kapcsolatos, hogy egy 24. hús újságíróra tett megjegyzést az interjú alatt, amit én hallottam és nem reagáltam. Ezzel kapcsolatban magyarázatot fűztem részint, én részint Györgyev is beredek ahhoz, hogy ami történt. Miért történt, függetlenül, hogy ez kielégítő volt az e-mail írójának. Ezt annyiban idézem idebe, hogy én a Karácsony a folytatott beszélgetésben nem említettem. E, e, így aztán holnap, ha beszélgetünk, meg kell említenem, hogyha önnek említem, hogy vajon eljön-e egyszer az a politikai légkör amely lehetővé teszi azt, megismételte, minden Fradigóról tudosítom, mint hogy tehát hogy eljön egyszer az a politikai légkör, amikor a felújított akármivel kapcsolatban, ami ezügyben a, a metró volt, mint kiderült nagy valószínűséggel, mint kiderült nagy valószínűséggel, ez így nem pontos, a híradások szerint egy patkány okozott rövidzárlatot, ugyanakkor a főpolgármesteri jelölt, egy Facebook bejegyzésében kritikus megjegyzést tett a felújítók tevékenységére mondván, hogy alig fejezték be a munkát, már is csődött mondtak. Vajon a politikai gondolkodás valaha és a politikai gondolkodásnak a velejárói valaha ki fognak vonulni úgy a közéletből, amelyek ezeket a félrejthető vagy nem félrejthető megjegyzéseket kivonják, amivel kapcsolatban az ember reagál vagy nem reagál, amely aztán érdemben szedi új darabokra a beszélgetés, hogy abból az ég a világán nem marad semmi, és akkor utalok azokra a történetekre is, amelyeket itt most nem osztott meg a nagy érdeművel, de nekem elmesed akkor, amikor együtt ebédeltünk. Én nagyon remélem, vagy nagyon szeretném, hogyha eljönne ez az idő, jelenleg nem úgy tűnik, mintha ez az idő közelebb Hát egyetlen, tehát hogyha ha hogy csak és kizárólag lehántjuk a, a, a politika szintjére, mert ugye én azért éltem meg mondjuk rektorválasztást is egy eléltem, mert az sem volt leány álom, vagy hogy mondják ezt. Tehát ott sem bántak kesztyűskézzel, kézzel, és nem válogattak az eszközök között a felek. De ha csak ezt most lehántjuk a, a, a, a politika szintjére, ahol négy évente, öt évente ugye a választók bizalmát kell kérni, sajnos azt hiszem, vagy azt gondolom, hogy az egészen addig folytatódni fog, amíg a választok egyszer azt nem mondják, hogy nekik ebből elegük van, és nem kérnek. Tehát akkor, amikor mondjuk egy... Nekem volt, hogy az autómban egy vezetéket elrágott a nyest. Na most, azt, ha, azt a, ha, ha az nem az én autóm, hanem a főváros metrója, és nem egy nyert a patkány, akkor ez rögtön politika, és rögtön ki kell állni, hogy most újították föl x-száz milliárdnél, vagy x 10 a metróz és lámlám -lám két nap alatt csőzben meccsolott. Ez egyébként egy banális történet, egy teljesen e, egyszerű, Műszakilag is érthető állampolgári, átlagos gondolkodás, szintjén is teljes mértékben érthető dologról van szó, de hogy politikát valaki, akkor valószínűleg azért csinálja, mert lesz hatása. Szerintem azért az emberek egyre inkább is a, a, a ugye minden egyes kampány, az fölfokozott hangulatot hoz magával, e, és ugye a politikusoknak is megnövekszik az aktivitásra bár ugye, az én esetemben uh, egyáltalán nem. Uh, Arra rövid időre még beszélgetünk, addig maradjon a telefon közelében, mert úgy hullámzik, mint a Balaton. Igen, pedig én egy helyen ülök is. Ezzel ugyan együtt a bank hullámzik. Ebbe, és ugyanaz a fülemben van a telefon. Tehát, hogy, hogy az én esetemben talán nem sűködik meg ilyenkor a találkozás, mert velem aztán tényleg bármikor, bárhol lehet két szót váltani, de hogy, hogy, hogy az emberek azért egyre inkább kezdenek tisztán látni. Annak ellenére, hogy a Facebook és ez a tömegmédia nagyon-nagyon durván el tudja vinni a pletikát és a rémíreket, meg a félretájékoztatást. De, de most már talán, és ez most lehet csak a reményemet fogalmazom meg, olyan szintet kezd elérni ezeknek az információnak a mennyisége, olyan tömpingszerűen öntikre az embereket kezdenek e, talán e, e, szelektálni ezek között. Nyilván mindenki a saját habitusa véleménye, várakozásai, prekoncepciói alapján is hajlamos ezek között válogatni, de, de, de hogyha ebben uh, valamiféle változás lesz, és ezt az érintett felek a politikusok látják, akkor talán, akkor talán ez vissza fog szorulni, és egy és erdákot egy, és egy vezetékből nem lesz. Jó, hát ha minden igaz, politika. akkor izgalmas űszünk lesz. Um. Én minden esetre egyelőre egy nyugalmas nyarat kívánok magamnak, de addig is eltelik még egy hónap. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szép napok, szárhú. viszont kívánok. Igenis. A műsort az Újpestünk támogatta. Wintermont-el Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. 310 másodperc 061 4890 és 0636771161. Ma egész nap 2019 május második a csütörtök lesz, de 9 óra 32 perc, már csak 40 másodpercen keresztül lesz, már annyi se. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap, május 3-án, pénteken találkozunk. Ne felejtsék május 13-án hétfőn, tehát 11 nap múlva újra a nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. Tartok tőle, hogy nem maradunk téma nélkül. 061489099 és 0636771161 először 240. holnap nem leszünk sokáig együtt ha minden igaz nagyjából fél kilencig negyegy tól Filipov Gábor fél nyolctól Bácskai János nyolctól karácsony Gergely holnap nem lesz Navracsis Tibor és úgy tűnik, hogy fél kilenc után nem sokkal nagyjából nyolc óra negyvenkor én is veszem a kalapomat nulla hat egy és nulla harminc hat hét egy hat egy másodszor én jööreget, horreget, két mondatot engedj meg a Lilla Az egyik, hogy a, a színlapon ezek a szórólapokon azt szerepel, hogy bizonyos né, ugye a Cicali Gerda, akit a nagyságos hogy szíria dicsősége. Ezt utána pedig a belső színlapon, ami a színházban volt a folyosón, kicsit volt, mert le volt takarva. meg majd a elég, hogy mit jelentett ez a szíria dicsősége, mert ott bent már nem szerepel, csak érdekesség, hogy nem tudom, hogy mit jelent. A másik, hogy a szomorú voltam, hogy Dalkó Balázs láttam, akit egy nagyra becsülött, és nagyon szerettek, tisztelek, hogy egy statiszta szerepben volt, és és hát mindenképpen szomorú vagyok miatta, hogy hogy csak így így foglalkoztatták, de legalább itt foglalkoztatták ennek a rább örülök. Mikor utazol? Csak uh, május 31-én, de még foglalkoztatni hallgatni ott a számozában, ahogy mindig is hallgatlak a pártatban, hogy férfőket szerzettem. Jó, 061489099 és 7 7 1 1 1. Senki többet? 90. Köszönöm az összes stratégiai partneremnek, a Szerencsének, a Jóistennek, a Civil Rádiónak, Csorbalászlónak, a hallgatóknak, a támogatóknak, a hompolának a lányomnak, a Hompola lányának, és így tovább. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogy ez a kísérleti műsor holnap is lesz-e? 14 éven felüljeknek. Az majd kiderül, ha lesz, azaz bizonyítja, hogy megmaradt kísérleti műsornak, de mai nem volt az utolsó adás. Én így szeretném tapasztalni fogják. 45. 39 Dörrö 25 15 gmail.comús 10zenet 10 Látsi, te